I <laughs> don't Mindenkinek ez itt a klubrádióban benne az Zondó Budapest az a alázatos narrátorával. Múlt héten e, rengeteg telefon érkezett, amikor az 1987-es e, kemény beszélgettünk, és olyan sokan jelentkeztek, hogy, e, hogy nem volt alkalmunk e, se szűrni, se e, szerkeszteni a betelefonálókat, e, mert hogy, e, hogy a műsoridő véges. És aztán csörgött, csörgött, csörgött a telefon, a végén már tudták venni a kollégáim, Árva Brigitta és Kelecsény Kriszta volt múlt héten, ezen a héten e, Erdei Csilla lesz itt velünk. És mi van? Tünde. Tünde. Tehát erdei Tünde. De akkor miért van ide Csilla írva? Van Szabó Csilla telefonos és van erdei Tünde. köszépen Akkor most egy tollal gyorsan átírjuk, és e, egyszer e, kész. Tehát innentől kezdve most egy kicsit ezek kizökkentem. Na, mindegy, ezzel helyett eszed vagy. Helyett, helyett, akinek nincs esze legyen ott e úgyhogy gyorsan később vitattuk az adásmenetben Erdei Tündér az Erdei Csillát. Úgyhogy elnézést kérünk mindenkitől, aki Erdei, a tündéktől is, és a csilláktól is. A telefonszámunk egyébként 240693, a 2407953, ezt megpróbálom lassan is elmondani, 06303093, szóval 2406953 illetve 240793. Úgyhogy mindenféleképpen repüljünk vissza az időben 21 néhány évet és egyébként meg, ha nem lett volna ez a téma ma, akkor nyugodtan lehetett volna beszélni arról, hogy ma van az évfordulója a Budapest sportcsarnok leégésének, és szerintem Urbán Tamás biztos ott volt akkor is, de most vele is 1987-ben repülünk vissza. Urbán Tamás fotóriporter, és miután együtt dolgoztunk a Blikk újságnál a 90-es évek elején, amikor elindult a Blik, és aztán is még egy kicsit, úgyhogy tegeződni fogunk, és ő volt az, akinek a képein láttam az 1987. január 11 én idei fogaskerekű baleset képeit, illetve azt is olvastam, hogy Tamás az egy héten keresztül gyakorlatilag a magyar mentősökkel együtt dolgozva, őket segítve dokumentálta a munkájukat, úgyhogy erről fogunk beszélni, de talán köszönjük is. Hello Tamás, szia! Cervus. Kedves egészséget, hogy szolgál? Mesélj! Köszönöm szépen, talán erről nem kellene beszélni, jó, jó, jó. mert morházban tehát... fekszem egy Umba. ágyon. Képzeld, az ember is olyan, mint egy gépkocsi, hogy né néha elkopik a fotóműve. A Igen, futaloműve. akkor be kell feküdni a regenerálóba, a szervízbe és gyorsan összeraknak. Ez, ez történik most velem, úgyhogy itt fekszem a Szabadsághegyen és a rehabilitációs Intézetbe és holnak helyre. Úgyhogy ennyit az egészségről, de Adjuk, Hagyjuk, hagyjuk. Csak egészség, legyen a többit megveszük, hogy idézzük Korda a örökbecsű gondolatát. De azért repüljünk vissza 87-be. Te hogy kerültél egyébként kapcsolatban mentősökkel, és, és hogy dolgoztál velük? Igen. Én egy nagy kiállításra készültem, ami aztán el is készült, és de is mutatták a váci utcai fotógalériában, Akkor volt száz éves a mentőszolgálat, és ez volt az apropója annak, hogy én hónapokon keresztül jártam a mentősökkel az országot, és készítettem ról riportot. Így kerültem januárban a nagy hóviharba is oda. Úgyhogy ez, ez a története, az előzménye. Értem. És te emlékszel arra a, a vasárnapról hétfőre viradó napra, amikor gyakorlatilag megállt a város? Hát, hogy ne emlékezzék, hát arra nem lehetne emlékezni. Anyám például van. nem emlékszik, pedig... É én, én sajnálom ilyen szempontból idézőjelbe teszem a sajnálomat a mai fiatalokat, hogy nem láttak egy igazi hóesést, mert akkor aztán gyelékig másztunk a hóba. Úgyhogy így, így kerültem én oda. Na most rögtön az első este, amikor bent voltam, jött egy jelzés, hogy valamit hallottak a fogaskerekű sínpárja felől, valami történhetett, mert, mert egy nagy csattanás utána már se világítás semmi, úgyhogy vala, és rögtön két kocsit is indította az a, a, a nehéz megközelíteni a, a fogaskerekűnek az útvonalát, tehát úgy Mentünk előre, aztán be egy utcába, aztán vissza, aztán egy kicsit arrább, mire végre hallottunk hangokat, stb. Uh -huh. És onnantól kezdve már gyalog kellett megközelíteni a helyet, mert, mert hát nem lehetett kocsiban odáig eljutni. Úgyhogy ez volt a történet. És mi történt ott pontosan arra? Hát, sajnos, arra. Mikszel Tamás? Sajnos... A két ö, motorkocsi vezetője, egy hölgy meg egy úr, azok ö, az ütközés következtében életüket vesztették, tehát ők ö, könyván, ö, rajtuk már nem tudtak segíteni a mentősök, viszont hát volt néhány utas a két szerelvénybe, azokat próbálták ellátni, szerencsére súlyos sérült nem volt. Csak ilyen horzolások vagy, vagy karcolások, enyhevérzések, stb. Na de hát mire megközelítettük a, a szerelvényt, hát az nem volt egy egyszerű dolog, mert, mert vakon semmit nem mm -hmm. láttunk, és úgy kellett tapogatózva megtalálni egyáltalán a, a fogaskerekű párját, és akkor aztán azon menve végre megtaláltuk a szerelvényeket. Mert végül is nem az történt, hogy, hogy a, a János Korháznál lévő végállomásnál, vagy a, a Körszállomban szemben lévő végállomásnál volt a baleset? Nem, ez az úgynevezett orgonás megállónál, uh -huh. ezt meg lehet nézni a Budapest térképen, ez, ez a, a fogaskerekű vonalán valahol nem, nem volt se végállomás, se különösebben kiépített állomás. És hát ott az emberek, szegények csak imbolyogva jártak. Talán volt egy-két embernél zseblámpa, úgyhogy annak a fényéhez viszonyulva mentünk oda akár helyhez. Ilyenkor egy fotósnak, hogy is mondjam, tehát, hogy mi a feladata? Az, hogy, hogy dokumentáljon, vagy azért megpróbál segíteni? Igen, Sokszor föltetik ezt a kérdést, én nekem okay, no, az no, az no. elvem, hogy elsősorban a mentés a fontos. Mm -hmm. Tehát ez többször is bebizonyosodott, hogy, hogy volt olyan hely, ahol nem is készítettem fotót, mert, mert beszálltam és segítettem a mentősöknek, ha szükség volt arra. Hát itt mondjuk szükség volt, mert, mert uh, ugye kevesebb volt a mentős, mint a, a uh, enyhe seérők. hogy uh, Azért csináltam felvételeket, de az első az volt, hogy mentsünk. Ugye egy olyan év, év, évtizedről beszélünk, amikor még nem volt mobiltelefon? Uh, Így van. Ott mi volt a kommunikáció formája, vagy mivel tudtak egymással érintkezni mentősök, vagy te honnan hát, tudtad, hogy hova kell menned? A kocsikban volt rádió, uh -huh. tehát a központtal azon keresztül lehetett tartani a kapcsolatot. Értem. Sőt, azt hiszem, hogy voltak ilyen hasábrádiók is, tehát ilyen esetben, ha el kellett hagyni a kocsit, akkor az egység magával vitt egy ilyen rádiót és, és azon keresztül is tudott kommunikálni a központtal. Értem. Nagyon nehéz volt, mert senki, a bejelentők sem tudták megmondani, hogy hol van, csak az, hogy hallották, hogy a nagy csattanást, és valahol a fogaskerekű mentén van Értem. lehet ez a baleset, azt sem tudták természetesen, uh -huh. hogy milyen baleset, csak hogy van valami történt. Úgyhogy e, nem, nem volt egy egyszerű dolog. Ez volt január 11-én, de utána még néhány napig azért megfojtotta, vagy gúzsba kötötte az országot a, a hó, meg a fagy. Így van, így van. E, én körülbelül négy napig nem mentem haza. A családom e, próbált e, behozni mondjuk e, váltásfehér neműt, meg, meg hát az élelmet sem nagyon tudtuk megoldani, mert az az igazság, hogy a mentősök, akik legtöbbje nem is Budapesten lakott, hanem itt a, kör, az, a környező falvakba uh -huh. nem tudtak hazamenni, mert nem volt közlekedés. A, akik otthon voltak, nem tudtak bejönni, hogy váltást csináljanak. Tehát tulajdonképpen aki aki itt maradt, annak kénytelen, ott kellett lenni, csinálta mindenki, egy szó, szó nem le. És a másik, amire emlékszem, hogy ugye abban az időben nagyon eh, nagy divat volt a úgynevezett fals hívás, tehát Igen. fölhívták a mentőket, hogy baleset van, menjenek, és akkor mint az őrült mentek a mentősek, aztán kiderült, hogy hát ez csak egy vicc volt. Hogy jó, hát a tréfának jó nagy hülyeség. Hát nagy hülyeség, de ez, ez kétségben, hogy, hogy hát ez divat volt. Főképpen gyerekek csináltak ilyet, vagy, vagy fiatalok, de ö, hát a hívásoknak nagyon nagy százaléka ilyen volt vaklármának hívták uh -huh. ezt. Na most ebben az időszakban azt is soha nem felejtem el, a kicspont, a kicset a központi irányítócsoport, Igen. ez akkor a Markó utcai épület első emeletén volt, mert a lenti kicsit átalakították, festették, nem tudom, és ott volt, a, ott volt az irányítás. Na most talán mindenki látott már ilyet, hogy ott van egy mágnestábla, uh -huh. amin a kocsiknak a kis kockái ön vannak a táblán, és amikor valaki elindul egy bevetésre, akkor azt lehúzzák abba a kerületbe, ahova megy, utána viszik a kórházba, amikor a kórházba indul, és utána elfordítják, az azt jelenti, hogy jön haza, tehát riasztható. értem Na most hát itt azért nagyon viasztható kocsi nem volt abban az időben, ezekben a napokban, mert egyik hívás után jött a másik. De balesetek voltak, Tamás? Ja, balesetek voltak, vagy miért kellett a mentőknek menniük? Ne haragudjám, csak nem hallom a kérdést. Értem. Hogy balesetek történtek, vagy, vagy hova hívták a mentőket? Úgy általában hát, a szokásos hát, napi rutin nagyon volt? Nagyon sok baleset volt. Hát mindenki törte a lábát, kezét, a, a, ami e volt. Uh -huh. De hát persze súlyosabb belgyógyászati panaszokhoz is hívták. Na csak azt akartom mondani, hogy, hogy soha nem felejtem el azt, hogy ott volt a rádiós előtt a sok menetlevél. Igen legalább 30, ami várt arra, hogy küldjenek küldje egy kocsit. És és Hát nem fogyott soha se ez a tömeg, mert állandóan újabb menetlevelek jöttek az újabb hívásokkal. Úgyhogy a kocsik azok szinte be se jöttek az állomásokra, hanem mentek folyamatosan egyik helyről a másikra. Nagyon kemény időszak volt. Aztán később a Honvédségtől ajánlotta a segítségét, és egy Hú, uh, az, az, az, az abban én is ültem, úgyhogy azért tudom, egy az men, men, katonai mentőkocsival mentünk azután már. Hát az ugye négy kerék meghajtású, meg hát, egy katonai jártő az minden mindenhova elmegy. hogy így visszaemlékszem, a mentő tiszt volt azon a kocsin, és, és aztán azzal mentünk a sérültekért. Átttörés, persze, természetes ilyenek. És, ha jól emlékszem, ahogy láttam a képeidet, gyakorlatilag megfogyott embert is találtál, vagy találtatok? Hát igen, igen, sajnos. Ez rögtön másnap történt, tehát ahogy visszajöttünk a fogaskerekű. Balesetből. Igen. Uh, utána jött egy hívás, uh, hajnali 5 óra volt, és uh, méghozzá Újpestről a Pozonyi út és a utca sarkáról. Uh, most egy kicsit lesztem, mert. Igen, van, nem nem nem csodálkoztam volna, hogy, hogy egyébként fejből mondod, hogy hol történt. <gül> nem, hanem van egy. Én mindig vezettem naplót ja. és, és, és tulajdonképpen mindentől jegyeztem benne. Úgyhogy ö, oda hívták a mentőszolgálatot, hogy találtak egy embert, már félig befette a hó. Na, és akkor oda ö, megérkeztünk, Mányoki Lívia volt a ö, gyakorló orvos, lehetett egy fiatal hölgy, és ö, hát megállapították, hogy a 1915-ben született bácsi puskásbácsásnak hívták elnézést, a nézést, hogyha nem szabad lenne ezt elmondani, de hát de tulajdonképpen nem ö, ö, ö, ö, olyan dolgot csinált, ami miatt nem illene megnevezni Ő ott állt a sarkon, lehet, hogy várt valami járművet, vagy van, és hmm. egyszerűen megfagyott, összeesett, és utána csontá fagyott, csontá. Hát mínusz húsz fok volt Igen. Akkor az idő. Hát a, a, a nyugati téri akkor még volt a metroáruház előtt, vagy nem is tudom, hogy hogy hívták ezt az áruházacskála metro, ott, ott volt egy, egy ilyen körbeforgó digitális Igen. óra, és azon a, a mínusz 17-re így készültek képek délután, tehát Igen. világosban. Igen, ez pedig hajnalba volt, tehát e, e, én úgy emlékszem, hogy 20 fok körül volt, de hát a 17 fok is pontosan elég ahhoz, hogy egy ember megvadjon. Melyik volt az az eset, vagy dolog, ami leginkább megmaradt neked e, e, 1987. januárjából ebből a pár napból, amit a mentősökkel dolgoztál? Hát e, azt nem felejtem el, amikor... E, rohamkocsi, hát akkor még nagyon kevés Mercedes volt. Rohamkocsival indultunk, és már rögtön az első sarkoknál egyszerűen nem, nem tudott haladni, pedig mindegyik kocsit elláttak, hólánccal, stb. Uh -huh. De, és akkor kiszállt az egész személyzet, és, és ott tolták a, a kocsit. Hát ott csináltam egy képet, aztán én is beszálltam. Igen, az a egy látom. emlékezetes kép, a Fortepánon láttam, és aztán az index készített belőle egy összeállítást. Ott nem tudtam, hogy nem a mentőkocsi személyzetet tolja a mentőautót, azt hittem, hogy emberek beálltak segíteni az utcán. Nem. Nem, nem, nem voltak emberek az ja. utcán, szóval nem, nem zétáltak. Úgyhogy nem, ez a kocsi személyzet volt, emlékszem, ott van itt a doktornő, ő volt az orvos, és Kaszanics mentőtiszt volt az ápoló. És hát aztán lehet, hogy egy vagy két civilis is beszállt oda, és, és segítették ki tolni. Értem. Köszönöm szépen Tamás, hogy rendelkezésünkre álltál. Mámulatos a memóriád, tehát én is abból élek, hogy időnként emlékszem dolgokra, de úgy látom, hogy te jobban állsz. Köszönöm szépen, hogy voltál. Legjobb egészséget kívánom. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Urván Tamás futóriporter volt az elmúlt néhány percben a vendégünk, mint kiderült 1987 januárját végig mentősök kerület, azokkal az emberekkel, akik jöttek, mentek, vagy sérültek. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a türelmét, láttam, hogy már itt van egy ideje, csak hát Tamással beszélgettem. <gül> Semmi baj. végig hallgattam, és nagyon érdekes volt. Már de si Judit vagyok, és nekem egy rendkívül szép időszakom volt. Na. Ez azt lehet, hogy sokan nem mondhatják el. 87, ja, én 9. hónapban voltam, a második terhes a a második kislányommal, és tizedikén, amikor ugye a rádióban is lehetett hallani, hogy jön a havazás, hát nekem beindult, reggel már éreztem kisebb fájásokat, hogy beindul a, a szülés, de hát még el voltunk otthon délelőtt, és én még kocsival bementem a 8. kerületbe a férjemmel együtt, meg az első kislányommal, a két éves kislányommal mm -hmm. együtt. Bementünk a nagyszülőkhöz a nyolcadik kerületbe, aztán egyre jobban esett a hó, és igaz, hogy én előzőleg hét évig taxisztam, vagy majdnem 7 évig, úgyhogy azért nem okozott nekem gondot még így sem kocsival közlekedni, de a havazást nem szerettem, és akkor már taxiba ültünk, de ez már késő délután volt. És végül is beértünk a, a kórházba, mondták, hogy egy óra múlva baba, mondjuk két óra múlva, úgyhogy este kilenckor született meg a, a kislányom. Um, és uh, hát azért mondom, ez egy nagyon uh, uh, szép dolog volt. Uh, és a lényeg az, hogy utána nem is engedtek három nap múlva elvileg hazamehettem volna, de hát mondták, hogy az időjárásra tekintettel, el, úgyhogy én majdnem egy hetet töltöttem a kórházban. Kútvölgyi kórházban voltam, és az ablakból nagyon szépen láttam a tájat, és teljesen jól éreztem magam. Családtagok azok ijeszgettek, hogy hú, mi van az utcán, de nekem fogalmam se volt, én nagyon jól el voltam a a babivel, és utána azt hiszem talán csütörtökön, szerdán vagy csütörtökön már mondták, hogy na jó, akkor most már konszolidálódott a helyzet, és odakin, és akkor elengedtük. Lehet, közlekedni, igen? És kocsival mentünk végül is haza, de az, az volt, a, az, hogy lehetett menni akkor már az úton, szóval én arra nem emlékszem, hogy gond lett volna, viszont rákos hegyen és ott megálltunk a vasútállomásnál, mert mondta a férjem, hogy na hát egy kocsival nem tudunk bemenni, és arra emlékszem, hogy ilyen hát két méteres hófal, vagy még magasabb is lehetett, ami között, hogy nekiindultunk gyalog, hát pár utcányira laktunk a vasútállomástól, és Mózes kosárba vitte a férjem a kisbabát, fogtuk a, a két éves kislány kezét, és úgy mentünk, hogy egész szürke ilyen sikátoron keresztül lehetett hazajutni. Úgyhogy én erre emlékszem. Kisbabának nem folyott meg az orra? Nem, nem szerencsére. <gül> <gül> Éh, és őre utána, és szóval nekem semmi probléma nem okozott, mert ki se dugtam a, az orromat otthonról. Egy volt a helyzet, hogy, hogy ugye a férjem is csak aznap, vagy talán aznap ment haza befűzteni, mielőtt hazamentünk a babával, és ez sajnos egy-egy rossz tapasztalat volt, hogy mivel hát ott volt hagyva ugye egy hétig a, a ház, Ki hogy jut. az akváriumban megfagytak a halak, úgyhogy még akkor ott állt a jeges a belefagyott halva. jó Isten! Úgyhogy ez volt a, szomorú, a szomorúság. De, de egyébként én, én ennyit, ennyit éltem át az, az egészből, és, és utána is a férjem intézett mindent, úgyhogy én, én csak, csak a szépre emlékszem ebből az időből. Nem volt nagy forgalom, nem volt tumultusa a Kultővegyben? én azt sem, ja, olyan tumultus nem volt, nem. Hát én volt az ágyam, nem, nem emlékszem rá, hogy, hogy tumultus lett volna. Mert múlt héten az egyik kedves hallgató mesélte el, aki szintén akkor szült, 1987. januárjában. Ő ugye ott volt a kilencedik keletbe a, a Bakács tér melletti kórház szülészetén, ami aztán azóta már nem működik, és mondta, hogy ott azért nagyon sokan voltak, tehát estek be mm. a, a kismomák. Ezt nem tapasztaltam, én azt hiszem, hogy a folyosón, nem feküdt senki, úgyhogy elfértünk. Tele, hát tele volt a korterem, hát egy ilyen nagyobb korteremben voltam, az biztos, de semmi ilyesmit mondom, én egyszerűen csak a szép dolgokra emlékszem, csak édesanyám ijeszgetett, hogy hú, ha én tudnám, hogy mi van odaki, meg milyen jó helyen vagyok én most, úgyhogy tulajdonképpen ennyit tudtam az egész. A gyereknek gondolom 150-szer a... elmesélték már, hogy mekkora tél volt, amikor ő megszületett. Best? Persze, persze, hát azóta már, már mindent tudok a dologról, de, de én nekem csak a, csak a szép emlék. Köszönöm szépen, uh, hogy elmesélte. Meséltem is a, a lányomnak, meg mesélem még mai napig is minden születésnapján. <gül> Igen. Köszönöm én szépen elmitattam. Judit, hogy hívott bennünket. Uh, uh, én is köszönöm. Készcsók a viszonthálásra. 24 illetve 24 073, SMS-ben a 06 és a Facebookon is elérnek bennünket, egyrészt az Annó Budapest oldalán, másrészt a Klubrádió oldalán is. Dániel, beszélni szeretnél, azt látom rajtad. Erdély Csilla írt a Facebookon, képzeld el, van egy Erdély Csilla nevű hallgatónk, hogy már azt hitt, hogy benne lesz a mai műsorban. És benne is van. De ennek mekkora volt a valószínűsége? Akár mekkora fantasztikus. Tehát figyelj, tehát párhuzamos univerzumok vannak, tehát abszolút megvan az esély annak, hogy a Pink Floyd összeáll, és még az is lehet, hogy Queen koncert is lesz egy másik galaxisban. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Jó napot kívánok, dr. Kis vagyok. Kész csókon. Mi itt lakunk az Orgonás megállónál, ahol a baleset történt? Na, hallgatom. Eh, aznap azt hiszem, hogy az első fogas volt, amelyik felment, uh -huh. és a visszafelé úton sajnos a fékje felmondta a szolgálatot, és alulról pedig jött a Városmajori Megállóhoz az Orgonásnál a másik, és itt futottak össze. Értem. Az én fejben és így nem állt össze a baleset. A, adózzunk a két fogasvezetőnek, a gyerekem akkor volt kisiskolás, uh -huh. és a Péterbácsi meg a Márta itt nagyon szerette. Ja. És hát ők mentek el. Értem. Sajnos. Hallották egyébként a, a csattanást a nök is az Orgonásnál? igen. Volt ki, és a, gyorsan jöttek, én nem tudom, hogy a fogastól honnan mentő minden itt víjogott, és akkor a, a mi lakásunk volt itt a főhadiszállás, innen telefonáltak, én csináltam a teát hogy akik kiddolgoznak, jöjjenek teát inni, melegezni. Hát rettenetes volt az az este. Azt elhiszem. Utána, és azért még maradt is a tél, tehát gondolom az Orgonás megálló hát eset, gyakorlatilag eset megközelíthetetlen volt néhány napig. Igen, Úgyhogy ez egy nagyon, csúnya emlék volt. Van bármi? Mondom, ez a két, két tisztességes fogasvezető élete volt a Péter erre a nagy télre. Igen, azt a olvastam, és... hogy, hogy két halálos áldozata volt a balesetnek, egy férfi és egy nő, és a másik is ezt Igen, így említette. Márta és Péter, a vezetéknevüket nem tudom, csak a gyerekemtől tudom, hogy a Márton Éni, meg a Péter bácsi. Ja, mert a gyerekek mindig, amikor utaztak lefelé, hát, akkor énne, a Tőlefelé jövő fogas, hát sokszor beengedte a vezető, hogy így úgy, hogy innen is adódik a kedvesség. Értem. Köszönöm Tudod. szépen, Rozália, hogy hát, elmesélte. ezt. Amit tudtunk, mi itt segítettünk, és mondom, hát azért a telefonálási lehetőség, az, ha a mobil nem is volt, de nem. itt a részünkről minden ők szabadítva. Sokan voltak ott? A nöknél? Hát jöttek, mentek, én nem tudom, én a teját főztem a konyhába, jöttek, mentek, telefonáltak, sokan voltak biztos. Én nem mentem ki a lakásból, illetve hát nem néztem, mert, mert hallottuk azt az óriási csattanást. Uh -huh. Meg hát tudtuk, hogy miről van szó, amivel tudtunk, segítettünk. Földszinten lakunk, itt a közvetlen a házunk, ott van a borgonás megálló mellett. Tehát ez akkor a hajnali órákban volt, ha jól értem. Nem hajnal, este 8 Este? Körül. Este 8, aha. Este 8 körül, mert, mert arra emlékszem aztán, hogy 8, 8 előtt valahogy 8. Csak úgy nem értettem, volt, hogy, a, hogy az első... Um, az első, igen, mert hát ugye hosszú hóesés volt, és jön. akkor az első fogas, amelyiket ö, fölküldték. Ja, értem, mond, tehát, hogy addig nem járt. Talán, uh -huh. El tud indulni a forgalom, az föl is ment, csak éppen visszafelé a, fó, a fékrendszer nem működött. Értem. Vagy ott, vagy a csoda, tudja, hogy mi volt. Én Nisza Kianhalszabéta vagyok. Uh -huh. És ezért rohant lefelé az a fogas, hiába állt ő, itt meg a megállóban az alulról fölfelé menő, az ált szerencsétlen és amaz meg belerohant, mm -hmm. mert a váltón se tudott ő, úgymond menni. Igen. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Fontos részletek voltak. Igen. Kész csak a viszonthalás rozája. 24, -06 -95 -3, 24 -07 -95 -3, 1987 januárjában jár. Az Annó Budapest, egy hallgató azt írta SMS ben 13 éves voltam. 1987-ben a 16. kerületben laktunk, emlékszem, hogy szépen sokat havazott, hideg volt, de nem éltem meg extrém havazásnak, maximum 30 centiméteres volt a hó vastagsága, és a 16. kerületben mínusz 25 Celsius fok volt éjjel, amikor kb. két hétig tartott, ezt érte nekünk Tünde a 0630 30 30 95 ra Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! László vagyok Budapestről, halljuk egymást? Persze, üdv László! Tisztelt el. én tűzoltóként a BKV-hoz jártam vissza másodállásba, és az, általában 12 esen jártam, de aznap az egyes vonalra kaptam valamilyen tartalék számot. A 12-es ugye az körjárat volt a Karolina úttól a Karolináig? Igen, kiskör, nagy kör, igen. És, de aznap az egyes járaton voltam, és hát délután ez ilyen békességesen szép, bár a fővárosnak tumultózus emlék volt. Mert ugye a, Hát akkor népköztársaság útnak nevezték, hogy haladtam végig rajta, ilyen lépcsőse jöttek a vókotrók, és akkor gyakorlatilag a szélső kocsisort azt pillanat alatt betemették. Igen. De ott ugye a népköztársaságon, ott ugye a kultúra, minden ott nem főköltek meg ettől az emberek, hanem megálltak a másodiknak, gond nélkül, mivel látták, hogy ott a széli már nincs semmi, csak hókupac alatta autókkal, most mindegy, és akkor gyakorlatilag aztán, mire a x-edik anyaromat mentem, mondjuk a, a szabadság híd felé, Addigra már gyakorlatilag csak egy sáv volt középen a népköztársaságon, mert már a második sót is betemetítették, ugye nem kerülgették, nem igazgatták semmit. Igen. És hát ez így nagyjából ez a népköztárságon meg is volt, aztán utána átvezényeltek, ami érdekesebb része, amit kb. telefonáltak, uh -huh. átvezényeltek metrópótlásra, nem emlékszem pontosan az akkori metrókörülményekre, de az akkor a járati vezénylésbe így benne volt. És akkor az őrsvezér tér felé pótolgattam a metrót, és az utolsó kanyaromban, amikor mentem ki az őrs az úgy volt kiírva, a bkv n azért elég szigorú rendje van ennek a dolognak, hogy ott végzek az őrs és akkor irány a garázs. De akkor már akkora volt a hó a kerepesi úton, hogy hát én elég sokat buszoztam, de olyat még nem értem meg soha, hogy a, a busz alja így a hat. És elég érdekes élmény volt, kifelé menett. És az örs felér. Ennek ellenére egyébként a Pycsös utcánál egy Lada taxi belekezdett az előzésembe, de nem számolt azzal, hogyha a nyomonból kiáll, akkor vége a dalnak. Igazi férfi. Úgyhogy ez, ez így is történt. És akkor, amikor kértem az ősfezér térre, akkor, hát akkor ott, ott ugye végeztem, Igen. és ugye készültem volna, hát amilyen a időjárási körülmények voltak, hogy hát én is mielőbb vagy hazakeveredjek. De hát aztán azt láttam ott, hogy ott rengeteg rengeteg ember várja még a, hát a metrót, ugye hát a metrópótlást és hát én voltam az utolsó metrópótló járatként is kint a vonalon, mindaztán ez kiderült, de hát az, az ottani forgalm is tudom, hogy az utasoknak, hogy hát itt, itt, itt végeztem, én hát itt van ez a busz, de hát ez itt végzett, és hát ez most lemegy a vonalról, és hát ott a rengeteg, hát de már nem is annyira mérges emberek voltak, hanem, vagy indulatos emberek, hanem csügget emberek voltak jobban, de rengetegen voltak a Iza. megállóban, és hát akkor nagyon rövid habozás után úgy döntöttem, hogy végül is akkor ez most egy kanyart, még legalább egy kanyart ráhúzok, így teljesen a saját kútfőmből. És hát aztán, hogy fel is szálltak az emberek, és ahogy jöttem visszafelé a kerepesi úton, hát az egészen ilyen fantasztikus jelenet volt, legalábbis az én számomra, meg DKV-sként teljesen rendhagyó is volt. Mert abban a keréknyomban, vagy egy keréknyomban, ami jött visszafelé a kerepesi úton, ilyen különböző elfagyottsági állapotba botorkáló emberek uh, ugráltak félre, hát ugrál, nem mentem gyorsan, csak hát léptek félre a, a, a, a hóba, hóba uh -huh. hogy hát az én elhaladásomat biztosítsák, és hát minden ilyen embernél hát egészen természetes módon term megálltam, és volt azt mondta, hogy jó, most már nem is erre akar, hogy nem én megyek feltétlenül, de úgy szét van fagyva, hogy neki ez most már olyan, mint az elsősegő, a buszra, és hát végül is így aztán behoztam őket, egészen a belvárosba, és hát egy teljesen egyéni úti terv alapján, aztán végül is visszamentem a garázsba. Végül csak egy a dolog, de számomra ez meg talán az érintettek számára is talán elégem emlékezetes volt. László, emlékszik arra, hogy, hogy miért nem járt ki mondjuk az őrsőzért Tehát a Hó miatt nem tudott kimenni a metró, és mondjuk járt a keleti pályadváról, a, a déli pályadvartól, vagy egyáltalán nem én járt? Nem hogy a keleti pótoltabb, de uh -huh. ez, ez a része már homályos a történetnek. Értem, azt mondom, hogy valami. Tehát ez benne volt a menetrendjében annak, annak az egyes járatnak, Tehát ez egy ütemezett dolog volt, mint talán talán volt, de ezt egy metrós jobban meg tudná mondani. De én úgy emlékszem, hogy a. a kereti pályaudvarig pótoltam, ott olyan egyszerű, is megfordulni tulajdonképpen, tehát ott a nagy körrel körül lehetett húzni a csukrost, és de mondjuk a metrós körülményel nem emlékszem, csak azt tudom, hogy mi voltunk, mi buszok voltunk uh -huh. a, a metrópótlásként a járat, és hát mondom, az, az egy olyan szelkavaró élmény volt, hogy, hogy beleképzeltem magam a helyzetükbe, hogy ők várják a metrót, ugye a metrópótlókusz eleve, és akkor ami végre érkezik, az meg hazamegy. Az, az meg, meg hazamegy. Hát akkor így döntöttem. Szép cselekedet volt, gratulálok hozzá, László. Hát a régi történet. Persze, de nem utólag nem tudom, hogy volt-e bármiféle elismerése, most megtörtént. Elszámoltak. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, László. Köszönöm. 24 06 -24 Dani csak áll és le van esve az áll folyamatosan, mert hogy ő akkor még éppen nem élt ebben a, a nagy hóban. De tök jó hallgatni. De Igen. Én nagyon élvezem. Azt, azt képzeld el, hogy, hogy múlt héten, ahogy mentem haza a rádióból, vége lett a műsornak, akkor teljesen ilyen téli hangulatom lett. Tehát arról, attól, hogy folyamatosan hóról, jégről, Mi Miközben beszéltünk. sütött a nap, és hát fásztálni is hozzá? Hát nem tudom, csak így azt gondoltam, hogy ú, tehát, hogy, hogy egy kicsit az agyam átát a térre. Akarsz róla beszélni? Nem semmiféleképpen. Van elég bajom. Halló. Jó napot kívánok. Készcsókom. Jó napot kívánok, Ili Mária vagyok. Készcsók Mária. Én az első kerületben e, lakunk, és a férjem akkor azon a télen e, nagy tétényben tanított. És hát becsületesen elindult a munkába, a Móri Zsigmond körtérem már kékre fagyott, és nagy tétényben nem takarították sehol a havat, úgyhogy nagy hómezőkön kellett neki keresztül menni, hogy elérjen az iskolába. Kövé fagyott rajta a farmer, és mondta, amikor hazaért késő este, hogy most már tudja, miért vonítanak a kutyák. <gül> a hideg téli éjszakákon. Én itthon voltam a gyerekeimmel gyesen, uh -huh. és hiába fűtöttünk, a cserépkájhába, csak neki dőlve lehetett átvészelni a napokat. Akkor tanítottam meg az elsőszülött fiamat a csupa nagybetűre. Úgyhogy ez, ez a szép élményem van értem. nekem, a férjemnek kevésbé. És uh, ar arra nem beszélt a, a férje, hogy egyáltalán történt-e bármi abban az iskolában, ahová uh, nagy nehezen kijutott? Mert a diákok nyilván nem mentek, tehát ő kiment, aztán... Uh, a blu... Valakik voltak biztosan, mert vigyázni kellett ja, értem. Hát, hogy a szülők mentek dolgozni. Értem, Már a... tudod, Aha. Ennyi. Értem. Köszönöm, Köszönöm szépen, hallhatod. Mária. Viszonthallásra. Minden jó. 2406 illetve 2407953. ez a klubrádió, és benne az annog Budapest, amely 1987. januárjának, annak a nagyon kemény januárnak a felidézésével e, építkezik a hallgatók segítségével. Írhatnak egyébként SMS-t is a 0630-953-ra, e, ha éppen nem akarnak telefonálni. Itt már hallottuk Urbán Tamást, fotóriportert, aki 1987. januárjában egy, egy fotópályázatra készülve a mentősökkel dolgozott, és ő mesélte el a fogaskerekűnél történt balesetet, illetve a mentősök akkori munkáját. Halló, jó napot kívánok! Halló, András vagyok, Helló, szia András, ciao. No, tehát rövid uh, sztorim az az, hogy én uh, akkor az ominózus télencs, az öt és rádiónak voltam a vezetője. És nagy meglepetésem, ami soha nem fordult elő addig, megyei párbizottsága egy vasárnap délután felhívta, hogy bemennék-e. Hát nem tudtam mire vélni, hát kiderült, hogy már állították össze a válságstábot. Ilyen több lecsnis, szovjet katonáktól kezdve a honvédség harcár, ilyen szállító járművei nem mondták, hogy az információk szerint, itt valami nagy télre válhatunk. Már támogatunk. vasárnap tudták? És gyakorlatilag a kérdés az az volt, uh -huh. hogy intézem el a Pesti főnökségnél, a rádió főnökségénél, hogy a rádió, amit mondom őt, Megye, ala Veszprém, Komárom, Esztergom, akkor még csak Komárom megye volt, mert, hogy mi a normál adást és ilyen közszolgálati információkat közöljünk. Hova menjen mentő, hol lehet kapni kenyeret, uh -huh. kikúzni a hóból, a környékbeli falvakból de figyelj, ez még semmi nem volt, mikor bementem a pártbizottságra, körülbelül két és fél óráig tartott ez a koordinációs egyeztetés és hazafele már esett a hó rendesen, még meg is kérdezték a psh s ilyen pántélodott szállító harcpávűves, hogy haza vigyenek-e. Elmondom, itt lakom egy kilométerre, komolyan mondom, számoltam sírba a lépéseket hazáig, akkor a hó kezdődött. Másnap, ugye rengeteg gyár volt akkor még győr, én még ilyet nem láttam hajnalba, Tömött sorokban némán mentek az emberek be a munkahelyükre, és három hétig halálszegyelmezetten minden megszervezve egy zoktó nélkül nagyon nagy összefogással az emberek élték az életüket, és amire a legszívesebben emlékszem, amitől a legjobban tartottam, mi van, ha kamúj hívások érkeznek a rádióhoz, hogy intézkedjünk. Előlem nem fordult. Ez egy egészen más világ volt. Hát ennyi, akkor még a rádiónak a tisztelete, a szerepe, a szervező ereje ilyen volt, ott ö, vidéken is, és hát ö, fantasztikus volt az, hogy, hogy, hogy külgetek mentőt János Somorjára, szülőasztalni. Nem is sorolva, ami ilyenkor előfordulhat, hol van a pék, melyik pék tudott fenyelet sütni, tejüzemek, húsüzemek, rendkívüli szállításokat szerveztek a rádió közömméködésével. Arra emlékszel? A... Mert ahogy a, akkori cikkeket olvastam, ugye rengetegen akiknek be kellett volna menniük a gyárukba dolgozni, azok nem tudtak bemenni, és az múlt héten is elhangzott itt a, a műsorban, hogy nagyon Igen. sokan ráhúztak egy-két műszakot, addig míg be nem ér a váltás, mert nem volt, aki leváltsa őket. Ez így volt, ez így volt. Hát nézd, ráhúztak egyrészt fegyelemből is, a másik pedig valószínűleg nem tudtak hazamenni, Értem. nem volt választási lehetőség de tényleg azt tapasztaltam, hát néz rengeteg textilüzem, húsüzem van ott, keksz és ostsagyár volt, mert hát nem is sorolom. Tehát a rában magyar magon és gépgyárról van, ne is beszéljünk. Egész elképesztő volt az a példás összefogás, de több megyes szerte, tehát Dalamegyéből minden ezeket a híreket, jelentéseket kaptunk. Aki orvos, mentőst, létezett az. Nyúlától 24 óráig műszakot vállalt, önként betelefonáltak, hogy ő most egy, egy mentőautó, főszabadult, hol van szükség segítségre. Fantasztikus. Arra emlékszel, hogy a pártbizottságon? Arra emlékszel, hogy a párbizottságon ott milyen volt a hangulat? Tehát ott már tudták, hogy, hogy nagy hol lesz, hiszen erről beszélgettünk német Lajos meteorológussal is, hogy, hogy arra lehetett számítani, hogy, hogy nagy lesz, de hogy, hogy mennyire volt összeszedett, koncentrált, fegyelmezett a, az irányítás? De nézz, abszolút az volt, magyarán ezt abból tudom leszűrni, hogy akinek az volt a dolga, hogy a közellátásokért feleljen, hát ott a, az elektromos művektől kezdve a tűzoltósákat, mindenkinek ott volt, oda volt rendelve a szakember. Értem. Minek mi a dolga, mi van, ha a hiba van, az ellátásban, vagy elakadásban, vagy áramszület van, akkor ö, ki mit tud tenni, ez az egyik. Uh -huh. Másrészt bármennyire furcsa, de talán nem furcsa, hát a legprofibb a katonásból. Éppen mondani akartam, a hogy nyilván ott volt a hadsereg is. Persze, ott volt, sőt a szovjet hadseregnek is ott, mert volt egy orosz latnagy a győrben, uh -huh. és a, a szovjeteknek, akkor még így mondtuk, ugye a szovjet katonák, hát ott a parastokok azonnal felajánlották, hogy mindenféle szállító műveket meg, meg. meg, Hát ami ilyenkor kapacitás rendelkezésre áll, az magától értetődően azt küldték oda, ahova kell. Úgyhogy, Ahogy az akkori rádiomisorra a... emlékszel, vagy, vagy az akkori eseményekre, volt, volt valami kiemelkedő, felemelő, vagy tragikus élményed ezen, ebben a négy-öt napban? Látod, ez a jó kérdés, tragikus élmére nem emlékszem. Ugye itt az volt a kérdés, hogy a munkatársak behoztása, mert nekik is be kellett valahogy jutni a rádió. Tehát nem csak arról van szó, hogy a népek nem tudtak mozdni, mert hát nyilván a rádió munkatársai sem. Tehát volt, aki ott alud, többen is ott aludtak bent. Hát nyilvánvalóan minden műsort felszűkeztettünk, illetve hogyha különösebb információk nem érkeztek, mert azért egy hét után többé kevésbé. Más azt hogy mondja, megszokottá vált ez az élet, hát akkor konzervű is volt azt, hogy a zenét. Egyébként is az nagyon jó hatással volt. Sőt, megszerveztük azt, hogy be lehetett telefonálni és kikinek küldhetett zenét meg ilyen szívtű és szív, szívesen. Tehát próbáltuk mentálisan is karbantartani a népeket ezzel. De nem emlékszem erre, mondom inkább csak arra, hogy. Én úgy vezetőként, főszerkesztőként rettegtem attól, hogy belefuttunk egy kamú hívásba, ugye azt már úgy mondanánk, hogy egy fake news vagy de ez a szó ismeretlen volt, meg a gyakorlatilag okay. is. Hallatlanul kórházak, a, a szakrendelők, mondom a, a gyárak, a pékek, a, mind, mindenki, iszonyatos erővel dolgozott azon. Jelezték, hogy hol van mit tudom tejből, vagy e, alapvető élelmiszerből, győrben fölösleges kapacitás, akkor a győrny környéki településekre eljutatni, és akkor ilyen volt az, hogy mi ezt nem mondtuk, és akkor rögtön jelentkeztek a katonák, hogy e, akkor ők helikopterrel tudják vinni. Tehát e, ez ki volt adva, hogy a győri rádiót. Hát, magyarán ez volt a kommunikációs eszközött megyének kiterjedően ott a nyugaton álltuk. Menjük. Az egyetlen úgyhogy ö, ö, nagyon fölérték elődött, egyébként is körülbelül két milliós ápralhallgatottságú rádió volt, akkoriban még. Ugye a 80-es évek vagyunk, mm -hmm. 86-87-ben és hát ez, ez különösen, hogy értékelte, hogy szervezte az emberek életét, és rendkívül korrekten megkiszható az. Én egy zokszót, egy sírdogáló embert, panaszkodót nem, nem, nem, nem hallottunk, pedig megállást nélkül söröttek a telefonok. Gondolom, csak úgy, mint most nálad. Igen. Köszönöm szépen, András! Ön elektől. Viszontlátásra, ciao, ciao! 24 07 a 240793. Én, ha nem hinnék abban, hogy az emberek normális dolgokat telefonálnak be egy rádióba, akkor ugye itt arról beszélt, András, hogy attól félt, hogy, hogy valaki esetleg megvezeti őket, mint ahogy Urbán Tamás is arról beszélt, hogy gyakori voltak, gyakoriak voltak a, a, a hívások, és mondta, hogy fiatalok is hívták a mentőket. Olvastam egyébként olyan beszámolókat, vagy hallottam már talán a feketejükban, hogy időnként fiatal emberek azért hívták ki a mentőautót, hogy amíg a mentősök fölmentek a békás Megyeri 10 háznak a hetedik emeletére addig a, a fiatalok feltörték a, a mentőautót, és kilapták belőle a kábítószereket. Na ezt képzeld el, Dániel, hogy ilyenek történtek. Halló, jó napot kívánok! Jó napot, én vagyok a vonalban. Ön, ön, ön tetszik lenni. Simó László vagyok érdől. Üdvözlöm. üdvözlöm. Én annak idején a volánnál dolgoztam a Mogyadódi üti telephelyen. Uh -huh. Ott volt egy volán telep. Igen. Ott volt vagy 100-150, szerintem főleg zil. És emlékszem rá, hogy hétfői nap közel a telephez, uh -huh. a gyalogát tudtam menni, és mikor megláttam, hogy a platóig ér a hó. Aztán keddi napon kiásták az autómat, mert ugye én jelentkeztem, mert egyébként a kollégáim azok nem mentek be. Nem <gül> a tudtok, ugye miatt. E, mondjuk érdekes volt, mert a, annak idején még Lumba utcának hiszták a Róna utcát. Igen, a Két kotrót is láttam, amelyik hogy félre volt állva, tehát hogy gondolom feladták. Annak idején még ilyen krazók, meg nem tudom, még jártak arra e, hókotróként. És kedden én be tudtam menni, kiásták az autómat, és én annak idején Mit szállított? Megszervezték, megszervezték, hogy én nekem el kellett jutnom, a Bartok Béla úton volt a tejgyárnak egy ilyen, hát ilyen állomása, a Bartok Béla külsőn, és a tejgyárba kellett elvinnem egy fuvar, hát még zacskót, amiben ugye a tejet, a tejet rakták. Igen. Tehát a tejet termelték bele, tehát én a keresztelő útra vittem egy fuvart annak idején. Én voltam az első, ha jól tudom, mert senki nem járt be, mert nem is tudott bejárni. És egész, egész héten fuharoztam. Ez ponyvás zil volt? Nem, ez egy ilyen sima plató. Sima tehát a Hát persze, de a neilagzackónak nem számított, hogy most nyitott, vagy nem. Hát csak le kellett róla hányja a havat, mert gondolom azon is egy hát, igen, az hó. át egy Igen, az meg lett oldva, hogy az enyémet kiásták, és akkor valahogy ki tudtam benni a telepről. Az egész sztorinak az az érdekesség, hogy én Először képzelj el, hogy akkor akadtam el pénteken, amikor megálltam, a Magyarországi útról beszélünk, onnan lehetett behajtani aztán. Igen. Megírtam a meneterevelemet, és akkor félreálltam, mondom, megírom, úgy megyek be, és akkor akadtam el először, nem tudtam elindulni. Ez nagyon érdekes, Tori. Egy kettő, péntekig nem, Aha. sehol nem tudtam elakadni, de ott igen, nem tudtam elindulni, hogy egy kollégám húzott be a telepre. Jaj, mert olyan volt a, a helyzet, hogy a ez nagyon rossz út volt, mert hogy a Holán telepről oda jártak ki az autók, és patákár volt az az út, meg ilyen ívelt is volt, és nem tudtam elindulni. És azt nem egy kolléga? és, és az beúzott a telepről, ez pénteken volt. hát én kettőt fuvaroztam végig. Már a többire nem emlékszem, hogy mi volt az első fuvarom, azt tudom, hogy a fejgyárba kellett vennem egy. Az az használható fűtésük volt. Volt? volt? Igen, igen. az zileknek használható fűtése volt? Hát azt mondjuk hagyjuk. Értem, de, tehát nem. Meg hát a, ráadásul az ablaktörőjel és ilyen levegővezérelt volt, tehát egy nagyon részes egy eszköz volt, tehát át volt alakítva, ugye már nem benzines motor volt, nem, hanem dízel. Igen. Egy ilyen román daknak hívták, amit télen nem lehetett beindulni. Beindítani. Ugye volt egy külön csapat, amelyik indította be minden reggel az autókat. De egyébként nem lehetett beindítani őket. Hát az így volt megoldva, de érdekes sztori volt ez, hogy pénteken akartam először. Értem. Köszönöm, Köszönöm szépen, László, hogy elmesélted ezt. Még egy, még egy felvetésem lenne, okay. hogy esetleg 89-ről terveznek nekem is Miért, Miről, miről hát szeretnél? 89 az a román segélyállítmány ja. és egyebek. Hm. Mert annak ennyien ennyi komoly részese voltam. Esetleg, ha. -nagyon, nagyon, na, nagyon jó témát ajánlott László. Én Mert is. Mert ott a, a karácsonytól szilveszterig azért ott az kemény volt. És annak annak. Ja, nagyon, nagyon jó témát ajánlott. Én arra emlékszem, hogy Sáfrány Péter barátommal mentünk be, az útcában volt még az MDF székház, uh -huh, és, uh, igen, igen. és oda mentünk be, mert hogy az MDF szervezte akkor a, a, az Erdélyben meg a Romániába induló meneteket, így van. Így van. Így van. és mi is gyakorlatilag kipakoltuk a, a spázt, és, uh -huh, uh -huh, uh -huh. és aztán stoppal mentünk le a Romániáig, és jutottunk át Romániába, eljutottunk egy, egy városig, ahol bementünk mentünk egy kórházba, a azt tudtuk a, a, a zártunk összegyűjtött segélycsomagot. De igen, igazadban, de igazadban. De ugye karítassa volna, amikor olyan igény mentünk le. Érted? Ez van egy nagyon érdekes poli volt. Nagyon. Mi jó. mentünk legmesszebb. László, ha esetleg ok. ilyen téma lesz akkor szívesen. Abszolút, persze. Jó. Tudok. Legyen, legyen egy témá. Köszönöm szépen, hogy ilyet volt. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Minden jó. Hello. Hello. Lászlót hallottuk? 24 06 95 3, is írjuk, hogy a románai forradalom 1989-be menjen az annó. Eszedbe jutott már a másik, amit akartál nekem ott bent mondani, nem, és téma volt, és nem, elfelejtettem? Nem. Valami technikai dolog volt, egyrészt, hogy, hogy tervezem a, a CB rádió előbrángatását, és volt egy másik is, és otthon fegüttem ebéd utána az ágyban, és azon gondolkodtam, hogy, hogy de jó, van két témám, és, és kellett felírom, neked elmenni futni. És, igen, igen minden kell futni. Hogy, és mondom, hogy fölírom, de azt mondom, mondom, hogy két dolgot csak meg tudok egyezni. Ehhez képest mit tudok megegyezni? Kettőből egyet. Úgy, de úgy, még hogy a telefonszámokat is leírod, úgyhogy úgy, nagyon, nagyon. Jó, megy. Leváltom magamat. <gül> Halló. Jó napot kívánok. Halló, szia, Szava István vagyok. hello István, szia. Következő egy, hogy szokták mondani, a közszolgálat témáknál egy kicsit lájtosabb sztorim van. Én akkor a Karolina Botjányi utca, vagy Botjányi utca sarkán dolgoztam, ott volt a cégnek az irodája, és volt egy ismerősöm, akit egy nyelviskolában ismertem meg, ahol tanítottam, aki fönt lakott ott, nem tudom milyen helynek hívják, de ott a Vörösvári és Bécsi út sarkától Csúcshegy. a indul fel a busz. Azt hiszem, hogy Csúcshegy. 134-es járt arra, igen. Hát szá... ott, ott igen. menni három megállót, meg aztán még gyaló valamennyit. És aznapra megbeszéltük, hogy fölmegyek, érte? És elmegyünk valahol csinálni valamit. Aha, ez jó. Hát na most, mikor leesett az a darab, hol mondtam, hát én megértem, akkor én fölmegyek, mert olyan ember vagyok, és elsőként, már mondhatom a nevet, mert a a volántaksitól, kértem egy első kerekes autót, mm -hmm. hogy hátra azzal föl lehet menni. Hát küldtek egy dácsiát, megpróbáltuk a sofförtére, nagyon tisztességesen próbálkozott, téli mi minden, nem jött össze. És a Bécsi úton volt egy főkefej, vagy akkor nem tudom, hogy hívták, ilyen telephely, és ott szerint kibéreltem egy sószóros hóekét. Aha hogy vigyem föl. Aha. Néztek rá, mint a hülyére, de mondta, hogy nekem oda föl kell jutni. Igen? Marha jó volt, mert a hátsó kereke alá a sót, tehát olvaszott a, tólt a havat, minden. Fölértünk, nagyon klassz, becsöngetek, beengednek, és a hölgy között, hogy ő ilyen időben nem jön le. De mondom, hát értékelnéd már azt, hogy én mennyi erőfeszítést tettem, az ideérjek. Vagy visszahozlak, vagy van több megoldás, is, meg lehet oldani a ö, dolgot. Persze lehet benne nem. a városban is. Ugye kijöttem, a hókócko eltűnt. <gül> ott ott hagytak a hegy tetején. Igen. Gyalog, egy szádi a táskával a kezemben, meg egy jack Most ami én onnan letaláltam, meg lejöttem, hát azt most hadd ne el, mert az. Lidézt szóval nyomás volt. E, hát voltam, amikor majdnem mert merültem a hóba, meg ilyenek. És öltő volt rajtam egyébként, tehát viszonylag lengén voltam öltözve, hm. és azt az utca sarkán találtam egy becsület-sülyesztőt, és itt a volán taxitól tudtam kérni egy taxit, mert volt egy nevem, akit jól ismertem, és arra küldtek. a uh -huh. hát pont ő jött, és azzal kezdte, hogy mi a pont-pont-pontot kereselt egy igen, igen, én is feltettem volna ezt a kérdést. Ugye visszavitettem magam a céghez, uh -huh. azt vettem egy forró fürdőt, és másnap reggel volt annyira protekcióm, mert az általán a is az iroda. volt annyira protekcióm a házban lévő hentesnél, hogy ellátott kenyérrel meg sült kolbásztal és Úgyhogy nem fáztam meg, nem maradtam éhen, csak hát, amit szokták mondani, a történet ért véget, mert a labúr, Úgyhogy hát, ha nem, akkor nem. Igen. Na, a szerelem sötét verem, mondanám. Igen, de, de hogy mondod, azt húzod le a hegyről, azt ellenségémnek se kívánom. Elhiszem. Mindegy, ez volt. Szép, most már nagyon szép emlék. Köszönöm szépen. Mi minden hülyeséget megcsinál az ember fiatal korában. Nekem mondod? Köszönöm. Ciao. Uram, köszönöm, hogy beszéltünk. Szia. 24 06 3, 24 Hírek jönnek, utána folytatjuk. A a Háttér. Klubrádió. Mert ez a kész éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Anno Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. Napot kívánok a most évedő kedves hallgatóknak, ez itt a klubrádióben benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punksnaded Miklóssal. 1987. januárjában járunk, még mindig, múlt éten is ott jártunk, de hát a hallgatói aktivitás szülte meg a újsor folytatását, a prolongálását, úgyhogy hívenek bennünket 24 06 95 3, illetve 24 07 SMS-ben is megtalálnak a 06 30, 30, 30 as számon, és a Facebookon is hozzá tudnak szólni a műsorhoz, aminek késői reakciója lesz majd. Egy hallgató azt írta, illetve Olga, akkor tanult meg járni a kislányom embermagasságú torlaszok között vidéken. Ez érkezett SMS-ben, és fontos elmondani, hogy a mai szerkesztője Ára Brigitta, kemény Dániel van a gomboknál, Erdély fogadja az önök hívásait, és köszönjük szépen Kardos Józsnak és huannak az áldozatos munkáját, amit az annó Budapest megmaradás érdekében tesznek, és fontos felhívni a figyelmet, hogy lájkolják az Annó Budapest oldalt, mert különben elaltatják. Haló napot kívánok! Jó napot kívánok, Gábor vagyok! Üdv Gábor! Az időtájt BKV-nál buszoztam az egyes vonalon. Ez már a havazás utáni napok volt, Én déltájban elindultam dolgozni. Az egyes merre előtt? járt pontosan? Népköztárság útján? Az egyes vonal a ment át a Kelenföldi pályaudvarhoz. Igen. Régen volt. Igen, igen, nincs már az. Hát igen, igen. Tehát elindultam volna dolgozni, és el is jutottam a 69-es villamossal a Rákospatakig, mivel ott álltak sorba egymás mögött a szerelvények, mivel a nagylagos királyúti váltó elfagyott. Tehát ott nem tudta elfordítani a Bosnyák felé, illetve a Mexikói igen. felé a villamosokat szétosztani. Hát onnan szépen gyalog, beballagtam a kacsog úti végállomásra, és még el sem késtem, mert a délelőttes kollega is késve közlekedett. Uh -huh. Aztán fölvettem a járművet, elindultam, ugye a névköztárságút, Kiskörút, és eljutottam egészen a Deák térig, mert ott lefagytak az ajtók. Az mit jelent? Az annyit jelent, hogy ugye az ajtók ö, levegővel működnek, Igen. és oda aránylag elég kiskeresztmetszetű, vékony csövek mentek, mm -hmm. szállították a levegőt, és hát azok fagytak el legelőször. Meg hát az egész levegőrendszer is sajnos nem volt rendesen korban tartva, könnyen elfagytak. Értem és hát így nem lehetett közlekedni, mert olyankor mondjam azt, hogy lifegett az ajtót, kézzel lehetett kivecsukni, tehát nem volt biztonságos, ott félreálltam. Hát de nyilván nem voltak feldobva az utasok, hogy most akkor le kell hát szállniuk. Egyáltalán nem, én sem. Már szó volt az autók fűtéséről, hát Igen. sajnos a 280 asok amik még most is egy pár közlekedik, Némelyiknek volt csak jó a fűtésen, amint egy. Már a másik oldalon egy kollega szintén ott állt lerobbanva. Hát mit csináljunk, mit csináljunk, ne fagyjunk meg, bementünk egy közérbe melegedni, és onnan lestük, hogy mikor jön a szerelő. Mi, hogy tudták értesíteni a szerelőket? Az csak vonalas telefon. Tehát valahol telefon kerestek egy, egy, egy telefon. Így, állomást, oké. bedobtak egy tantusz, vagy egy két forintos, felhívták a központot, igen, igen, hogy, igen, hogy ki... Hát akkor még ugye nem volt se a buszokban a rádió, se, más egyéb ilyen, Aha. mint a mostaniakban. És akkor vártunk, amíg ki nem jött. Hát ez a... Ki nem jött. Ez Az pár óra. Este nyolc óra felé valósult meg. Akkor kimelegítette a fagyást a buszokból, és mind a ketten szépen beba Hát mondjam azt, hogy ennyire rövid munkaidő ma 25 év alatt, egyszer sem volt. Értem, de hogy a, a, és figy, az élelmiszerboltban ácsorogtak, vagy, vagy beültek valahová? Vagy... Nem, a, a bolt a belső ajtajá, belső felén álltunk, Aha. hogy lássuk, hogy jön a szerelő a szerkocsival. Értem, de amikor beért a gyárába, már mint a, a központba, Igen, a kacso akkor akkor biztatták önt bármivel, amikor elindult a busszal az egyes vonalán? Tehát tudták azt, hogy, hogy ennek lehet, hogy nem lesz jó vége? Ez sajnos annak idején annyira, annyira sűrű hiba volt, mert mondom, egyrészt a, a karbantartás Értem. hiánya, másrészt hát más egyéb dolgok, a, a főleg a nagy hideg ami miatt elfagytak az ajtók. De végül is az András útot akkor már nyilván takarították. Tehát hát, elméletek közlekedni lehetett közleked, volna. Féle nyomott autók, hóbuckák, tehát eléggé zűrös volt az András út. Aha. Az egész vonal zűrös volt, de, de ez, ez, ez nagyon megmaradt benne. És arra emlékszik, hogy, hogy az utazóközönség az a következő járatra föl tudott szállni, tehát érkezett másik busz, amivel nem volt probléma, vagy, vagy gyalog folytatták a kalandokat. Valami biztos jött erre már, nem emlékszem, uh -huh. mert mondom, hát nem tudom hányan voltunk, hány forgalmi szám volt az egyesen annak idején, uh -huh. de gondolom, hogy az nap, meg az előző, meg utána lévő napokban nem csak én nekem kellett félreállnom, tehát sajnos nagyon rossz körülmények voltak. Értem. És másnap ugyanúgy ment dolgozni? Hát persze, hát ez, ez nem volt. Opció, hát jajajaj, ja, ja, ja, ja, tehát menni kellett. Nem menjen Csak hát ennyire, az, az, az azért már az elkövetkezendő napok egy kicsit talán vagy jobban odafigyeltek a garázsba is a uh -huh. lefagyásokra, vagy nem tudom, de ez, ez, ez annyira emlékezetes maradt bennem, hogy <gül> <gül> <gül> nem, nem sokat dolgoztam aznap. Vannak emberi dolgai ennek a, ennek a hónak, vagy, vagy vannak olyan tapasztalatok, amikor azt gondolta, hogy mert nyilván megérkezett a váltás, lehet, megérkezett a szerelő, az nyilván kutyafülézet, meg káromkodott, hogy na, akkor ki kell javítani a, a, a légvezetékeit az Ikarusznak, de hogy, hogy esetleg valami összetartás, vagy, vagy, vagy jó viszony, vagy, vagy a boltosok kedvesek voltak. Emlékszik valami ilyenre? Az az igazság, hogy gondolom annak idején annyi munkája volt a szerelőknek is Aha. pont emiatt, hogy nagyon sok busz lefagyott. Értem. Tehát jöttek, hogy... megcsinálták és mentek tovább, tehát nem... Pontosan. Aha. Pontosan. Tehát ezen sokat nem lett. Mindenki végezte a munkáját, tehát ez volt a feladatunk, szállítsunk, ha tudunk, hanem akkor meg sajnos álltunk, és, és vártuk a jó szerencsét, illetve a jó, a szer szer szer a jó szerelőt. Igen. Köszönöm szépen, a Én is köszönöm. Viszont hallásra. Átadni akkor most föl lehetne írni azt, hogy, hogy legyen egy olyan műsor, amiben megszűnő járatok, eltűnt villamosok, meg lehetni lehetnének, de ezt csak mondom, mert aztán majd elfelejtem. A... De ez a mai napig aktuális, tehát majd persze. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Judit vagyok! Kész Judit! Uh, azon a hétfő reggel mi el laktunk, volt egy 6, 8 egy, éves és és a deákér iskolába jártak. Jó kívánság! Én Néztem az ablakon reggel hatkor, és a <tört> kerítésig láttam, hogy az egész kertet ilyen hóátfogások telik. Szóltam a férjének, hogy kapcsolja össze az ágynemünket. A gyerekeknek, hogy pakolják be a táskájukat. Én először a síruhájukat, bakancsokat és én pedig egy heti ruhát csomagoltam. És akkor így felszerelkezve gyalog, elindultunk a hófugásba. Az kemény. Beértünk, nagyon jól, jól csináltuk, mert kilenyszer beértünk az érdi állomásra, uh -huh. ott 11 órakor felültünk az előző este fél hatkor Pécsről indult vonatra. Volt egy, egy kis pétje. Beértünk egész falva kitérőig, ott mondták, hogy hát innen pótló tudunk tovább menni, mert hogy annyira lefagytak a vágányok, hogy nem tudunk tovább menni. Azt láttam, hogy konkrétan ezek az értségezott emberek össze fogják taposni a gyerekeimet. Úgyhogy így azt választottuk, hogy akkor begyalogolunk Budapestre. Albertfalva kitérőtől? Így van. Hát az még 15 kilométer. Igen. De hát ezek sportos gyerekek voltak, meg az egész család. A gyereket nagyon élveztük. Én, hogyha úgy elfagytak az ujjában a fikesztyübe, hogy alig vártuk, hogy az első ilyen tízemeletesbe odaérjünk, uh -huh. ott egy kicsit átmelegeztünk. Ja, mert hogy fűtve volt a lépcsőháza a tízemeleteseknek. Így van. És még nem kövészkol. zárták a kapukat, be lehetett jutni. Igen, így van. És akkor beértünk délután háromra a Deákvér iskolához. Olvasom a kapun, hogy a hóhelyzet miatt egy hétre bezárt az iskola. De hát nyilván mi azért pakoltunk ennyire fel, mert nekem volt ott egy nem az iskolától két háztömnyű. Hát nyilván azért vitték az ágynövűt meg mindent. Így van, így van, de ezt nem tudtunk kommunikálni, ugye nem volt mobiltelefon, nem volt működő telefonvonal akkor érdem, és onnan reggel, a de vagy onnan a deaxér felhívtam, mondta, hogy de jó, hogy hívom, mert ő küldött nekem egy táviratot, hogy jöjjünk be. Aha. Most mi egy hétig, nekik egy gyerekük volt, ők is picik, ő gyerekkel, így két házas pár, fantasztikusan beosztva mindent, mármint hogy ki áll sorba, miért. Uh -huh. Gyönyörűen átvészeltük ezt az időt, egy hét múlva visszaköltöztünk érdre. E, és S rá egy hétre már mondtad, meg hogy... is kapták a táviratot. <gül> Azt soha nem érkezett meg, viszont a szomszédok mondták, hogy nagyon jól tettük, mert hogy. Érden két kocsma elő kotorták a havat, és a kocsmába szánkóval mentek az emberek tejér és kenyérért. semmi más nem lehetett kapni. Kemény élet volt érdigeten akkor 1987. januárjában? Ez így van, ez így van. És aztán, uh, ha, ha, nálunk semmi nem fagyott. Aha. Ami egy csoda szerintem, mert olyat, hogy víztelenítés vagy. Hát arra nem volt már nem lehetőség. Így van, és cserépkályhával fűtöttünk. Igen, ugye az egyik hallgató elmesélte, hogy megfagytak az akváriumban a halak. Igen, igen, igen, nálunk semmi, de, de hogy nem voltak halaink. Ja, úgy könnyű. A gyerekek máig emlékeznek erre. Hát nyilván. Ők nagyon élvezték egyébként. Igen? Igen, amíg én hallgattam itt a műsorot, és ez a, biztos, hogy voltak ilyen emberséges összefogások. Ami engem megrázott, hogy kenyérér Budapesten olyan öldöklés folyt, hogy az emberek teljesen megbolondultak, mintha háború tört volna ki, vagy nem tudom micsoda. Hát nem és látták olyan, a végét, igen. Igen, és olyan mennyiségeket halmoztak fel, hogy tényleg a barátnőmmel, meg a férjeinkkel megszerveztük úgy az életünket, hogy nézzünk közül, valaki mindig sorbált valamiért. Értem és adták az emberek a riadoláncok meg, hát láttuk a tömeget, hogy merre felé kell mozogni. Arra emlékszik, hogy azon a el... napon volt rendkívüli tévi adás? Hát nem. Nem, nem emlékszik. Majd valaki nyilván el fogja mesélni, mert volt, és a, a Facebookon, ahogy megfutattuk ezt a témát, tehát a, a Juan filmét, volt több hallgató is írta azt, hogy, hogy a nagymama receptjét vették elő, és otthon sütöttek kenyeret mm -hmm. emberek, tehát valóban ez a, ez a háborús készültség Idézőjelens volt itt a készültség. Volt, és, és ami a legjobban megrázott, hogy a metróba is tolongás volt, nem tudom mikor kezdtek járni a metrók és hol, de hogy be is löktek egy ember. <gül> azt tudom, hogy mi így felnőttek, erről beszélgettünk ott a gyerekekkel, meg hát nagyon jó volt, mert társasoztunk, meg az volt egy hét szabadság. És me melegben voltak, valaki meg vásárolt, értem. Melegben, biztonságban, a házak között. <gül> Igen, de a deák tére. Igen. Köszönöm szépen, anyám mesélte ezt. Köszönöm, és további jó morszat. Köszönöm szépen, igyekszünk, illetve hát a hallgatók igyekeznek. Halló, jó napot kívánok! Halló. Halló, halló, halló! halló, jó napot kívánok! Tessék lehalkítani a rádiót, vagy bármit? Csináltam, kedves Miklós, most halkítottam le a rádiót. Hello, Balázs, nagyon üdvözöllek! Uh, Szabasz! Én akkor tájt sofőr voltam, a Pepita Műveknél, és uh, volt egy, egy nagyon öreg uh, Pepita, akkor még ugye. Ezért, uh, volt. URH. Nagyon-nagyon kevés autón volt, ami én kell, nem volt. Nem, a milyenken nem volt. A spanom elég közel lakott, és uh, elmentem hozzá délután háromra, és mondta, hogy nagyon vigyáz. De menj, menj, menj, mert hogy beletett egy zsák döblött cementet az ezer asnak a zsigurinak a hátuljába, a csomóztatójába, és így a... Aztán... Várjál Balázs, figyelj, valami még iszonyatosan sistereg a háttérben, tehát a, a Daninak leszakadt a feje. De szegény Dani, istenem. Aladj a. Jó, jó, jó sebé -sebé Mindegy, most megszűnt ez a sípolás, úgyhogy most már nincs baj. Tehát ott tartottunk, hogy beleraktál ez 130 kg cementet, mert így. Nem 130 kg, csak 50 ez 50. nem én, hanem a stanom. A fennvagtamás isteny nagy nagyszerű ember volt. És aztán így, így nyugodtan autókászlom. Mert hogy a bizony, uh, uh, Nyugodtan, mert azért azt mondta a tanás, és ezt így meg is tartottam, hogy a nagyon mellékutcákba ne menjek. Tehát amikor felveti egy fuvart, akkor... akkor megbeszéltük, hogy hova megyünk, és azt is, hogy meddig, meddig viszem. Uh -huh. szóval mentem például az Erzsébet kirányi útján, és akkor ott valóban el kellett volna és mondta, hogy nem, bocsánat, ez nem fér vele. Hát nem tud kijönni az ember. Ja. Viszont na, azt szólnánk a környékeny, nem emlékszem rá, hogy, hogy kenyért problémák, meg ilyesmit lettek volna. De én a moszkva környékén laktam, akkor. Ja, túl te voltál. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, Szóval, uh, ez ilyen, ilyen probléma nem volt, de, de nagy, ja, és nagyon sok pénzt keresem. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy miután egy a holytába, tömegközlekedés halott volt, idézőjelben. Folytába jöttem, mentem, és, és, és így is, hogy nem vittem el a címre. Pontosan, csak a közelítőbe. A kerületbe. Igen, igen, igen. Na jó, ennyit tudok. Köszönöm szépen, Galkó uh, Izgalmas volt nagyon. Szerettem. Na, szevasz. Szevasz. 24 06 a 24 1987 januárjában jár az Annó Budapest, illetve a hallgatók kis Haló. Haló, Jó vagyok? Igen, ön. Tiszteltem. Jakab Gyoló vagy kis Csáról. Üdvözlöm, Gyula! Hát, csak annyit szerettek elmondani, hogy én akkor a 16. rendőrkapitányságon voltam, uh -huh. a járőr, és az volt az egyetlen év, amikor kiadták parancsba, hogy csak sorranó, tehát hadiruhával lehetett kimenni. Aha. Uh -huh. A hóhelyzet miatt. És annyi, és az volt az eligazításom, amikor Ugye minden alkalommal volt egy elégazítás, ugye, és eltársak. hát akkor ez volt még akkor a megszakítás. Segíteni, segíteni, segíteni. Tehát abból át gyakorlatilag a rendőri munka, hogy. akkor és akkor ott nem, ki, ki nem is megmenteni. Arra, hogy Senki, mondjuk máshol sem nagyon igazán nem <coughs> volt erről szó, de akkor ez miatt a helyzet miatt kiadták így parancsba, kiadták, hogy tehát olyat nem adhatott ki soha a parancsba senki, hogy nem büntessék meg, ne, ne, ne hajtak hagy, a fenébe, Aha. de akkor az volt a parancs, hogy segíteni, segíteni, segíteni. Ez azt jelenti? Gyakorlóba, molinó, gyakorlóba. Hú. Igen, <gül> Dani nem fogja tudni, hogy mi az a molinó, azt elmondjuk, hogy az ilyen vastag melegítő alsó, amit gyakorlóba. a nadrág alá vesz igen, fel az ember. Igen, igen, igen, Koszom. alávaló. I -i -i. Igen, nem a, a ó, basszus, alávaló. Igen. Igen. alávaló. Igen, alávaló. alávaló. Na, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Mind a cicanadrág valamikor a csajoknak volt, igen. Vagy, vagy valami, nem tudom. Arra emlékszik, igen, hogy... Akkor kiadva, Aha. és csináltuk hajnalba, sőt volt, hogy én kisztartsai vagyok, és uh, kijött, a, mert a, a, a hív hát megszűnt igazából. Tehát nagyon-nagyon problémás volt, igen. és akkor kijött akkor még nem volt mobiltelefon, meg ilyenek. Semmi. A vonalastelefon, Hát vonalas telefon volt, ugye, és akkor szóltak, hogy ki fogják küldeni, hogy a váltást tudjuk legalább intézni. Uh -huh. És akkor kijött értem, vagy értünk, két kettem voltunk innak Kisztasáról, és akkor bekérdezkedtek <gül> mi az URH-ba, hogy hát őket is vigyük már, be civilek. Hát jó van, hát a 16-ig tudunk mind azt mondtam már. Majd meg a Aha. Tehát volt egy összefogás. Nem volt ott, hogy ki a fenét érdekelt, hogy rendőr vagy nem rendőr, vagy civil, vagy nem. Uh -huh. Baj volt. De arra a. emlékszik, hogy, hogy mondjuk bűneset ezt ki kellett volna vonulniuk? Ebben a négy-öt napban? Hát biztos én, én, én, én közrendője nem is voltam, tehát én akkor még, én, én még csak ilyen mezőlábos rendőr voltam, uh -huh. de hát biztos, hogy, hát, hogy a betörés volt tehát természetesen. Csak hát voltak olyan helyek, ahol bizony, bizony. Hát akkor még voltak a kapitánsokon új azok. Igen. Hát az az egyetlen egy jószág volt, ami meg tudott olyan helyeket közelíteni, a többi az nem. Hát a, a, a ladákan is voltak, szinte, és nem szinte, hát új ladák voltak, de hát olyan virtu gumikkal, hogy mi se tudtunk hát segíteni, segíteni, hát nekünk kellett volna segíteni. Lehet, hogy akkor még nem is, volt, nem is létezett a téligumi, mint olyan. Nagy, talusúgy, dehogy De, hogy is. De, hogy is. Simán, a, amit a Sajúza kiadott a, a, a, a Virfi Gumi, az, az volt. Azt tényleg három volt, az ilyen jófajta a gumi volt. Lehetett menni kilincsel előre. Csak azt, bocsánat, parancsolja. Mondom, hogy lehetett menni kilincsel előre, mert hogy csúszott nyilván a gumi. Hát az egy kalap közét érte. Nem sokat azért az adom, ja. mondom, hogy nekünk kellett. Neki. de volt, amikor buszoltunk, a 92-es busz, mert ugye az ott volt, Aha. volt, amikor taxilag segítettünk, hát, most kiszállt az ember a kocsúbosz, megint tartott. De én, a lényeg az volt, hogy el, eligazításkod ezt azt segíteni, segíteni, segíteni, segíteni. Igen. Köszönöm szépen, hát, ezt. Uh -huh. a ezt. a a 16-ban, akkor még a öresszság volt a kapitány, Tukon, a Varga, a Duruchó, ezek olyan ö, személyiségek voltak, mert nem is tudom állett, hogy nem is jönnek némelyik valószínű, uh -huh. hogy, hogy nem, nem ezt ezeket a dolgokat. húsvétkor azt mondták, most bocsánat, csak, csak egy lépést. A húsvétkor okay. azt mondták, csak egy nagyon hülye jelentkezik. Azzal intéztek. Uh -huh. Tehát nem tudta mindenki, hogy húsvétkor mi van. Hát, na, általában az ember lecsúszik valamit. De nem atatt, azt viszont hogy nem adott neki parancsba, hogy menjük éssze, nem. De itt télem kiadták akkor. 87-ben, 80-ban uh -huh. parancsba, hogy segíteni, segíteni. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Szolgálunk és védünk. Viszont hallásra! 24-06-95-3, 24, -95 -3, 24 -07 95 3 mit most össze, Különböző mondat, ez nagyon tetszett, hogy segíteni, segíteni. Igen, Nekünk igen, kellett igen. volna segíteni. Ez igen, igen, Fantasztikus. Igen, le nincs megmondta tanulni, tanulni, tanulni. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok, Anna vagyok. Készsók, Anna. Hát nekem van egy sajnálatos olyan történetem, hogy a fiam pont akkor volt előfelvétel is katona. Uh -huh. Mégpedig nagykanizám és hát onnan nem nagyon lehetett eljönni eltávozásra, meg meg ugye egyáltalán főleg az előfelvételiseknek, mert azok mindenek után következtek, tehát mindenki fölöttük, és ugye ők itt teljesen alattuk voltak a hírega és hát akkor kivételesen ugye, hogy tehát nem szabadságon, hanem ilyen eltávozáson volt. Na most az közben ugye hát vissza kellett volna menni, Pestről ugye hát Pesen vagyunk, Igen. és. Hát elmentünk ugye a déli belnagykanizsára, megy a vonat, és meg, no de ugye leesett a nagy hó. És abszolút nem mentek a vonatok. Bolzalmas hideg lett a vonatok, nem mentek. Még órák hosszat elárasztva ugye hát a visszamenő fiatalokkal is, meg különben is ugye a déli pályaudval, és vártuk, vártuk, vártuk hogy csoportosan a, a hogy majd csak lesz valahogy. Na nagy sokára utána, de hát már jó pár óra eltelt ahhoz, mire ott mondták, hogy sajnos a vonatok nem indulnak, nem, nem indulnak, pláne, hogy arra a ott aztán meg még nagyobb hóesett. Hát ugye akkor a tömeg ott ugye megpróbált hazajutni, tehát visszajutni mindenki a saját otthonába. Egyébként életemben akkor láttam először hajléktalanokat. Hm. Ott a déli pályaudvaron nem is tudom olyan, mint a hogy belettek volna, hogy álva, de hajléktalanok. Igen, Ez annyira még duplán emlékezetes volt ez az egész dolog. Na ugye, akkor egyszerűen a vonatok nem indultak, akkor másnap ugye még nem lehetett, mindenki megpróbált letelefonálni laktanyába ide-oda, és egyébként ez egy ilyen harckocsizós laktanya volt egyébként, ott nagy panizsán, és nem valami nagyon jó hívű. Igen, voltam és ott. Utána, hát két nap után nagy nehezen hideg vonat, indultak. Ugye hát most akkor ez azt jelentette, hogy ugye visszamentek a fiú, és ott állandóan uton voltak ebbe a szörnyű térdigéről, meg még annál nagyobb hóba. elakadtak a harckocsival, mentek ők kérem szépen táborfalva, dörög, nagyatát, kecskemét gyakorlatokra, de tessék eltérzelni, hogy ezekbe a harckocsikba fűtés nagyon, hát nagyon csak olyan érintőlegesen volt, vagy egyáltalán nem volt úgyhogy... Na most mi Pestről mentünk le, ugye meg többen magunkon az előfel, hát tényleg hát a fülők, akik egyáltalán és ott az autópályán végig abba a szörnyű nagy hóba, tehát egyszerűen így lehetett közlekedni a 25-30 fokos hidegbe, és az utat ugye hát, hát sorzták, illetve hát tisztították, de azért uh -huh. egészdé lehetett. Na most, hogy ottan, hogy milyen, milyen ö, <gül> egyáltalán mik uralkodtak a, a magában, a laktanyába, meg úgy különben is, ugye hát az a, az a egyméteres hó, a hat kocsikat megpróbálták, ugye egyáltalán feléleszteni, hogy ugye mikor men menni kellett, és, és ez az őrült hideg, és nem volt víz fűrdeni alig lehetett, ugye nem is tudom, egy héten talán egyszer lehetett fürdeni. Hát volt igen. Ig volt igen, igen, én csak a gyengékedőn voltam, mert ott ilyen csapat gyengékedő volt, és oda kerültem be egyszer pusztáról és töltöttem el egy hónapot. Hol volt maga? Kaszópusztán voltam katona, és ne aztán ne ne ne az nagyatád mellett van. Beszél, ez mind, mind, mind, az a 30 szokos hideg, az az őrült nagy hó, Uzántulon az a dupla nagy hó, ugye akkor tisztálkodni alig lehetett, nem voltak éppen ö, olyan, ö, olyan ruhafelszerelések, hogy ugye egyáltalán még ottan ne fázanak, a hatkocsiba fűtés szintén nem igen volt, tehát egy egyszerűen embertelen áldatlan állapot, és attól is tartottunk, hát nem csak mi van, hanem ugye rajtunk kívül azok a szülők, akik akikkel azért ott találkoztunk, amikor ugye hát egyáltalán látogatás, volt, mert mm -hmm. haza nem engedték. Én emlékszem, hogy ez volt, ugye, hát amikor ez a hol leesett, utána valamikor február másodikán, vagy valamikor február környékén, tudom, hogy még a fenyőpát azt mondtam, hogy addig fogom a karácsonytát megtartani. mert Mi a gyerek nem jön haza? Lettünk, hogy nem újonk, és utána onnan Nagykanizáról, tehát ez a Dózsa laktanya, úgynevezett Dózsa laktanya volt, azt hiszem szép volt az udvar, meg minden, de a már, hát a körülmények uh -huh. volt, most meg magában a hangulat, meg onnan voltak a, onnan a keleti oldalról, jöttek a katonák, ugye, és egyszerűen, Állandóan az előfelvételéseknek többed magukkal őrségbe kellett lenni. Igen, ugyanez már katona történet. Most egy hogy miért kellett nekik adni az őrséget. Azon kívül ugye, például a fagyba mentek Fehérvárra, február másodikától, vagy február egész elejétől, és abban az másik évben jöttek vissza. Hát el, el, el, előfelvételéseket azért rendesen szívatták, tehát ez gyakorlatilag. Hát, hogy rendesen, most nem akartam, egész másztottak, akartam mondani, igen. Tehát, hogyha kimentek véletlenül egy eltávon, ott Nagypanizsán belül, illetve akkor Fehérvára átvitték őket a Műnik Ferenc laktanyába, kivévek, kiz, hogy mondjam, az előfelvételéseket egy ilyen nyitott teherautón. Hát gondoljon vele abba az őrűnt hidegbe ami volt. A Műnik Ferenc laktanyában szintén ilyen hogy, hogy, a őrséget adjanak? Az őrség ahol fűtés nem volt, ott a lőszer, lakta, lőszer raktáraknál, hogy körbe-körbe. Közben, akik ugye ott voltak ilyen katonák, ilyen csókos katonák, azok ugye elmentek mondjuk ugye szabadságra. Na most, most ez februártól egész addig a húsvétig tartott, tehát ott voltak onnan, fölmentek Fehérváról, Kincsesbányáról, bányáról, nem tudom, tudják követni. követni. Ott, ahol egy, voltak majd több, még több mint 21 ilyen őrült nagy, Hát oda, azért tudom, mi nem mentünk utána látogatni a fiunkat, mert azt mondtam, hogy nem, nem biztos, hogy ezek a, ezek, a gyere, ezek a fiatalok, mert ezek nem gyerekek voltak. Fiatalok voltak, papok, egyetemistak, felnőttek, lév az egyetemre, de le kellett tölteni azt az egy évet. Lakot, igen. volt, ugye? Ma akkor még 18 hónap volt a, a katonak. És ugye az volt az, az volt az, hogy egyáltalán ilyen körülmény, amilyen minden vonatkozásban a hideg, az a jut hó, a körülmény, hogy egyáltalán elfogják, volt, aki nem is tudta elkezdeni az egyetemet, mert annyira fizikailag lélekbe lepusztult, de szó szerint vegye egyébként, és nem tudom, hogy mondhatom még esetleg egy-két dolgot. Csak azért nem, mert hogy, hogy már egy kicsit elkanyarodtunk 1980. Nem, januárjától. Szóval a lényege az volt, hogy utána tehát a kincses bány az egy, egy, egy, egy, egy ilyen magaslaton volt, a hó ott úgy kellett kiásni magukat. Tehát gyakorlatilag, Aha. igen, nagyon nehéz élete volt a katonáknak abba az időszakban, hogy emlékezünk meg arról is. Igen. És biztos, hogy hogy hogy hogy nagyon sok sérülés érte, nagyon sokan nem tudták elkezdeni, és bizony nehéz volt. A katonátnak volt a legnehezebb, pláne ilyen körülmények között. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen. szerettem volna mondani. Készcsókon, viszont, viszont hallásra. 24 06 3, 24 Halló. Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, új hát, Teréz vagyok. Készcsók Teréz. Hát mostanában kezdtem el emlegetni, hogy az volt az igazi nagy hó, amikor Izaóra itt járt igen, nálunk. Igen, igen. És lányom azóta is nevet rajtam, <gül> mert aznap volt egy latinamerikai sóműsor, Január 13-án a BS-ben, és Izaóra volt a díszvendég, és itt volt a négy éves kisfiával, és ők is szerepeltek, Igen. és én pedig a kifőközponti művész együttesnél táncoltam, és oda kellett érnem az előadást, mert ö, be voltunk költözve a tánckar egy része. Uh -huh rabszolgalányoknak, rabszolgáknak, másik része meg ilyen csicsás ruhákban. És hát nem, nem, nem jártak a, a BKV, nem járt autóval, nem lehetett elindulni. Uh -huh. Hát fogtam a hótaposó csizmámat, fölöltöztem rendesen, és elindultam a hatodik kerületen, a hetedik kerületen át a BS-be és végül is sikerült odaérnem Igen, de... időre, és megtartottuk az előadást, de gyönyörű volt. Egyébként annyira gyönyörű volt, hogy csönd volt, és a, a hónak a ropogása, mert ugye még nem volt letakarítva sehol, nem volt lefagyva, én nagyon élveztem. És teltház volt, és mint ez kiderült teltház, a... teltház volt, igen, és egyet nem tudok, hogy az labor az asszonykórussal, én azt hiszem, hogy ők is akkor léptek fel ott. Hát kitelik tőlük? És, és az asszonykórus ott gyakorolt az oldal, oldal folyosón, hogy Aha. egyetről a kettőt balra annyira csukik voltak, hogy csak na. Érted? Szóval nekem ez volt az élményem, mert hogy hazahoz kerültem, arra már nem emlékszem. Igen. De az előadás nagyon jól sikerült. Igen, múlt héten eh, már az egyik hallgató elmesélte, hogy ő Szegedről jött föl az Izaura hangversenyre. Dannak elmesélem, Aha. hogy Izaura a rabszolga Sors nevű eh, tévésorozatnak a főszereplője volt, és hatalmas igen. nagy kultusz volt Magyarországon igen. a 80-as években körülötte, és még az emberek állítólag gyűjtöttek is a, a kiszabadítására, igen, meg igen. a váltság Igen, felszabadítására. Nem nagyon aranyos, kedves, kis hölgy. Nyilván, nyilván nem értette, volt. hogy mi történik Magyarországon. Igen, Legyünk meg ezt igazán érkezett. Igen, és már vasárnap megérkezett, tehát e, hát a, a nagy hó előtti napon, illetve vasárnap már esett is, de hát nyilván a ferény az takarítva volt, ez már kiderült. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! A hallásra. Viszont hallásra! Én megköszönöm a magyarázatokat, amiket így azt neked, Jó, hát ezek ilyen lábjegyzetek, Dani. Tehát ennek hogy ellenére is élvezhető a műsor iddátát. Ennek ellen, De azt gondolod, hogy, hogy, hogy, hogy nem kellenek ezek a lábjegyzetek, mert akkor nem mondom. Én, én nagyon örülök a lábjegyzeteidnek, de csak fel akartak menteni ez alól, hogy Na jó, hát ezt majd nem meg... kell csinálnod, ha nem szeretnéd. De nem, nem, nem, nem, nem mert biztos vannak olyan hallgatók, akik egyébként erről nem tudnak, és, és szerintem nagyon fontos, hogy, hogy kapaszkodókat nyújts segítőkezünket feléjük. felé Segítsünk, <gül> segítsünknek, segítőkezünket feléjük, nyújtsuk. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok, László vagyok. Üdv, László! Vasárnap este kezdődött a történetem, mert a havazás betakarta az érdi vízelvezető árkok egyikét, amelyikben én belecsúsztam derékig, akkor nagyon megijedtem, hogy szabadulok. Hétfőn reggel viszont... De a... és víz volt benne egyáltalán, vagy csak hó volt? Uh -huh. hát belepte az utat meg a zárkot egy igen igen, a igen is uh -huh. eltéltem, és és beleléptem a zárokba, és derékig ért. Az érdekesebb történet hétfőn kezdődött, uh -huh. akkor nem jártak járművekérben egyáltalán. Gumicizma dupla nadrág, elindultam a munkahelyemre, család itthon maradt. Honnom alatt a CB rádió, hogy na akkor mi lesz, hogy lesz. Megérkeztem az iskolánkba, és hát a gyerekeknek csak ö, töredéke érkezett meg, jó elázva a hútól. Akkor ö, az volt az első dolgunk, páran érkeztünk meg, csak tanárkollegák, uh -huh. hogy a gyerekek akkor most mindenki a radiátoron megszállítja a holmiát, konyásnéni főszvekteját, hogy felmelegedjenek az ifjak. Uh -huh. Ezt követően azt mondtuk nekik, hogy a holnapi nap során otthon maradtok, a rákövetkező nap, ha járható az út, ha nem, akkor is jöttök, de oly módon, hogy akkor már hoztok magatokkal a uh -huh. alkalmas eszközöket, meg megfelelő ruhát. Uh -huh. Ez el is rendeződött viszonylag gyorsan. Én hazaszóltam CB Rádión a családomnak, hogy Feleségem három gyerekkel maradítan, hogy ti is maradjatok nyugodtan, mert úgysem lesz van itt, se tanár, se diák megfelelő számban. És az érdekessége a dolognak akkor kezdődött, amikor másnap, hát újból bementem, voltam harmad-negyed magammal a kollégák közül, és kaptuk a telefonhívást, hogy milyen borzalmas dolgot műveltünk, hogy nem fogadjuk a gyerekeket, a gimnazistákról van szó egyébként, és akkor mi, ja, mert azt mondták, hogy ö, nem tudnak a szülők dolgozni menni. Hát az első válasz az volt, hogy tényleg nem tudnak menni, mert minden jeges semmi nem jár. Hát. se tudnak menni, igen. Ők se tudnak menni dolgozni, de netán, ha valamelyik mégis el tudna menni, akkor azok a gyerekek, akiket mi ö, otthonra parancsoltunk, azok lévén gimnazisták, 15-18 éves ö, fiúk, lányok voltak, azok tudnak vigyázni. Te általálják magukat, életekre. igen. Hát ez a három nap így telt el, aztán természetesen visszazökkent a dolog a rendes mederben, rendes kerékvágásban, de akkor nagy riadalom volt, mert a, város, a nem városháza volt akkor, hanem tanács művelődési osztályáról és a pártbizottságról is szemrehányást kaptunk, hogy nem fogadjuk a gyerekeket, de hát nem lehetett mit tenni. De, tehát a, de hogy jutott el a pártközpontba az, hogy, hogy önök nem hazaküldték a gyerekeket? Hát, ö, valaki Valami jó akaró? Ö, elmondta, hogy hát nem fogadjuk a gyerekeket, hát milyen dolog ez, nem tudnak az szülök munkába menni. És hát ekkor ö, kaptuk a telefonhívást, hogy ez egy nem helyén való dolog. De aztán ők is belátták, hogy még így jártak a legjobban a Persze. családok. Értem. Hát ennyit szerettem volna csak elmondani, de azóta nem volt igazából már komoly tél, annak ellenére, hogy várjuk karácsonyra, hogy metán fehér legyen. Hát de. nem vagyok optimista. De, ha, fest, Igen. Fej, ha festjük. Igen. Yeah. Köszönöm szépen, László! Minden jót viszont halásra, Néhány hallgatói SMS, eh, nem olvastam utána, de tudván a globális felmelkedésről azóta sem volt ekkora hó, nem lehetett ennek között Csernobilhoz. Hát attól félek, hogy nem, de ez ügyben nyilván vajna mást kellene, hogy megkérdezze eh, Pálinkás. Aztán eh, azt írja a hallgató, szó, igen, tehát megint eh, a valán hírlapnál dolgoztam, szónok Debrecen nyíregyháza volt a területen, hétfőn kellett volna kezdeni Szolnokra, táposztásmegyarán laktunk, eh, és a szerelvények ajtát nem lehetett becsukni a befogyott hó miatt, írja. A 14-es túja csak a Déva utcáig ment, onnan fagyban gyalogoltunk a Lehel metróig, a nyugatiból már nem jutottam tovább, mert ugye befagyott minden ajtó, azt írja a hallgató. És... Aztán senki nem említi a szénművek vizemzavrait. A szén lefagyott a szállítószalagokra, és befagyott a hombárokba. Ajka, Gagarin, Pécs, a Oroszlán, kérem, aki többet tud, jelentkezzen, írta Etelka. A HBB klubban voltam a Budai-skálánál vasárnap este, mire vége volt, és elindultunk. Akkora hogy lett, hogy a csizmámba fölül belement. Mert persze gyalog indultunk haza az oktagonhoz, mert nem járt a négyes villamos Harcocsiban fűtés, uramisten. Valakinek csak a történet jött eszébe, és ezt Jóci nem érti. hallo. Jó napot kívánok! Kész csók. Mónika vagyok. Nekem két emlékem van. Az egyik az, hogy ugye miután nem nagyon lehetett kapni ennivalót, csokoládé viszont volt. Ezért én minden nap egy-két tábla csokoládé tettem meg, és így ö, fedeztem az energiaszükségletemet. A baj akkor kezdődött, amikor újra jártak az autók, és az élelmiszerek boltokban volt élelem is, viszont a napi egy tábla csokoládé megmaradt. és ennek meglettek a megfelelő kiló következményei. A másik pedig, hogy én azok közé tartoztam, akinek szüksége volt a mentőkre, a gyógysertárban dolgozunk, uh -huh. és a házmester felesége este felé már az ötödik 200 os vattát vitte el tőlünk, és a kollégánő megkérdezte, hogy mi a fenének kell, neki ennyi vatta. Mondta ő, hogy hát a férje beleszaladt a konyhakésbe, és hogy a, annak a vérzésnek a csillapítására viszik. És akkor mondta a nem, hogy miután mi első vegére kötelezettek vagyunk, hogy ugyan már nézze már meg, hogy mi van a házmesteréknél. Uh -huh. És ezt bementem a házmester lakásba, és úgy képzelje el, hogy vér mindenhol a falon, szét fecsegve, a szoba közepén az a házmester, félig aléltan, és hát már nem túl sok vérömlik a karjából. De mi történt Tűnt van? vissza a patikába, hogy azonnal hívják mentőt, uh -huh. és akkor az volt a szerencsém, hogy karhelyet helyett hast értettek, és mondták, hogy fú, borzasló sem fogják küldeni a mentőt, ez a borzasztó sürgés, ez 20 percbe tellett abban a nagy hóba, ami szerintem mai nap rekord, mert ma nagy hó ellenére is 20 percre oda. Igen, nem nagyon. De életem leghosszabb húsz perce volt, hogy láttam gyakorlatilag kivérezni, próbáltam elszorítani a verőeret, és látszott a pasin, ahogy úgy, úgy megy ki belőle az élet. hogy amikor megjöttek a mentők, akkor, akkor a keresett a szimemről, hogy... Az nem igaz, és utána pedig a patika előtt állt nagyon sokáig a mentő, ami azt tudta jelenteni, hogy a beteg rosszul van, megpróbálják újraéleszteni, meg ilyesmi, és, és addig nem indulnak el. Később derült ki, hogy tengelytörést nem vedett a mentő, amikor szeretett volna kiútni a, a hóbockákból, mm -hmm. és egy új mentőt kellett hívni a beteghez. Értem, de a ház most nem. Erre mi lett? Halló. A házmesterrel mi lett? Túl élt a szerencsére, nem volt túlságosan súlyos a sérülés, csak hát illetve súlyos volt, de még időben kórházba került, kapott vért, és jó állapotba került, feleségét se vonták felelősségre, hogy mi történt. De nem is tudjuk. Nem, nem, nem, de az ijesztő volt. Tehát, hát ha van tehát, minden véres minden egy lakásban, vé akkor az elég védértes, igen, igen. igen. A kisgyerekek meg ott hátul a, a járókába, meg a kiságyba, és onnét nézték, hogy mi történik, a tévé közben szólt, a gyerekek azt nézték, a apuka a szoba közöttén ült, és ömlött belőle a, belőle a ijesztő. ijesztő. volt. Igen. Hát ez is hozzátartozik ehhez a térhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. Kész viszont hallásra. Azt írja egy hallgató, sms ben "Hali halihó-hó-hó, kellenek azok a lábjegyzettek, a Dani feletti korosztálynak is. Szép napod és köszi, e írta Éva. Jó, ez egyetlen nem kritika volt, tehát félre ne értsd. Jó, jó, jó, én, jó nagyon, ján... én mondtam, hogy nagyon szeretem a jegyzeteidet. Dániel, oké, okay, rendben van, majd e adás után számolunk. E még így, tudom, hogy melyik Éva nem jutott eszedbe, az estefen írta nekem Anna. Nem az volt a téma, de annál több biztatom, mert szerintem lesz egy Estefem revival, ha nem vigyázunk, akkor 2020 májusában újraindul az Estefem egy hónapra. Ez most a nagy bejelentés és. Hát nem vagyok rá felhatalmazva, úgyhogy... Szalai Dani mindjárt hívtelefonon. Igen, csak hallottam ezt azt, hogy így jöttem, mentem a városban. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! Harmad György vagyok! György! Én abba az évbe a Szabadsághegyi Gyerekgyógyintézetben dolgoztam a Fejlődés Neurologi Osztályon, ahol a katona professzor alapította azt az osztályt. Uh -huh. És amikor ez a nagy hóesés volt, akkor én az Isten úton laktam, és elindultam úgy, hogy fölöltöztem síruhába, ótaposóval, és mentem föl, mert az egész Isten úton semmi nem közlekedett, és a fogaskerek is Úgyhogy én voltam az első, és majdnem az egyetlen, aki beérkezett a intézetbe, úgyhogy tulajdonképpen rajtam kívül csak azok az orvosok voltak, akik az ügyeletben még ott maradtak, és egészen estig tulajdonképpen senki nem ért oda az intézetbe, úgyhogy... Gyakorlatilag minden az ön nyakába szakadt? Nagyjából igen, igen, igen, igen. Úgyhogy, de hát ez körülbelül ott azért az összes intézeti épületbe olyan 200 gyerek volt körülbelül a különböző intézetekben, uh -huh. és hát az ellátásukat tudtuk biztosítani, de a élelmezésüket már nem tudtuk. Éppen hogy, ezt akartam kérdezni. Úgyhogy a éjjel folyamán, illetve hajnalban Lánctalpas honvédkocsik a honvédautó hozta az élelmet, a kenyeret és az élelmet a gyerekeknek. Úgyhogy tulajdonképpen így tudtuk egy pár napig aztán biztosíteni az ellátásukat. A gyerekek meg csak küldtek és nézték, hogy mekkora A hóban. gyerekek nagyon élvezték a dolgot, óriási hóembereket építettünk, úgyhogy tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy viszonylag jól átvészeltük ezt az egészet, de tényleg napokon keresztül megközelíthetetlen volt az intézet. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen. Viszont, is, viszont Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én vagyok a igen, öntetik lenni. Igen. Jó napot, én Erzsi vagyok, és ez az édesanyámmal történt, mint gyerekek voltunk. Mi zuglóba laktunk, egy óvodával szembe, és ugye akkor leesett ez a nagy hó, és uh -huh. azért egy pár gyerek bekerült az óvodába, és nem volt élelmiszer, vagyis hogy nem tudtak élelmiszert szállítani nekik, és így az anyukám kitalálta, hogy lement a közérbe, uh -huh. és volt még vagy előtte napról megmaradt száraz kenyér, hazavitte, és a sütőbe melegítette, és azt vitte be az óvodának, hogy a gyerekek tudjanak enni kenyeret. És így ettek zsíros kenyeret a gyerekek. Aha. És még az is úgy hozzátartozik, hogy mi hatan voltunk testvérek, uh -huh. és anyukám házfelügyelő volt, és nekünk kellett a havat lapátolni, és ki láttunk a hóból, csak ugye annyi utat kellett járatot csinálni, hogy egyáltalán ki tudjunk menni. És ugye a ház körül mi takarítottuk. De az óvodába egyébként bejutottak a gyerekek? Be egy páran, akik a környékben ott laktak, igen, vittek, vitték őket. Behozták sajnos. a szüleik, aha. Hát nem tudom, mi okból reménykedtek, hogy vagy be kellett valamilyen módon menni a munkahelyükre. Igen. És ezáltal és mi onnan pár száz méterre laktunk, és így így oldották meg az élelmezésüket, hogy mégis valamit tegyenek a gyerekek. Szép dolog volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Igen, igen. Hát csak ennyit akartam én is így hozzászólni, de tényleg nagyon szép volt. Hát szerintem én örülnék, ha egyszer még lenne egyszer egy ilyen hó, mert ugye a levegőt is frissíti, és azért gyerekként azért az nagy élmény volt. Jó, sok munka volt vele, mi sokat dolgoztunk vele, de gyerekként teljesen másképp fogja fel az ember. Igen, igen. Köszönöm szépen, a elmesélte. Én is köszönöm szépen, viszont, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Én jó napot kívánok, Nájmon Péter vagyok. Üdvözlöm. És é, azon a hétfői reggelen, ugye vasárnapi esett a Hó. én, mint fiatal rendőrtiszt, én voltam az egyik helyszíni vezető a budapesti kiemelt betöréseknek a, a helyszínei csináltuk. Két, két bizottság dolgozott a központi ügyelet mellett, uh -huh. én akkor megsíptam az egyiket. Reggel, hétre, mire be tudtam menni dolgozni, mert a Nébstani úti metró megállóhoz egy tróli megállóra laktam, de Deák téren kiszálltam, és a központi ügyelet mondta, hogy már egy helyszínre kiment a másik bizottság, ez egy óvodabetörés volt. Az óvodai és iskolabetörések azok mindig elsőséget élveztek, hogy egy gyerekeknek ne jön. ha jönnek normál körülmények között, akkor kint fagyoskodni. Én pedig kaptam egy másik címet, a Liliom utcába egy irodabetörés volt. Uh -huh bejöntünk a zsiguliba, ez a BRF nek volt egy úgynevezett vakautója, az attól volt vakautó, hogy ez egy kombi zsiguli volt, és az összes cucc ki volt szedve, tehát nem volt hátsülése, az elsülése nagyot uh -huh. volt egy ilyen elválasztó lemez, és tele volt mindenféle bűnői technikai Igen. felszereléssel, és elindultunk a Deágtérről. A Lidia ha... utcába. Igen, <laughs> és, és hát körülmények között jutottunk ki. Később megtudtuk a BRFK-nak, tehát a Deák egy garnitúra hólánca volt, az pedig a főkapitánynak a 1006-os zsiguléján volt, a nagynak, úgyhogy ahhoz mi nem fértünk hozzá. Kiértünk, megcsináltuk. Na most átlagban Budapesten egy-egy bizottság egy normál napon 5-6 helyszínt megcsinált és hát az egy folyamatos munkát adott 24 órára. Nekünk ez volt az első és az utolsó az nap, az, az egy helyszín. A többi kollégám aki bejött ott, szentségelt, és mindent mondott ránk, hogy hogy lehet ilyen szerencsés, Aha. Hogy, hogy egész nap a lábát dolgatja bent a főkapitánságon. És ami érdekes, hogy utána következő napokban, tehát egy ilyen jó másfél-két hétig, Egyáltalán nem voltak Budapesten kiemelt betörések, tehát nem volt ügyünk, nem, nem, nem betűnk fel jelentést, a betörők sem mozogtak. Igen, igen, őket is betemette a hó. Igen, igen, igen. Aztán utána beindult rendesen. Uh, uh, előző éjszaka volt, nem tudom, volt-e róla szó, a Persze, Urbán a Tamás fotóriporter elmesélte ezt, ő ott volt. Ó, Tamás Na hát, nem <gül> hallottam nagyon jó régi is, mert együtt. Uh, Hát a szúnyában oda a tud, tudta csak fölölölni a helyszín, szemlebizottságot, nem levegyzött semmit. Igen, igen, arról, arról beszélt, sőt, egy hallgató is betelefonált, ki az orgonali, Orgonás megálló, vagy ha jól emlékszem, a, a fogaskerekű megállója, ahol ez történt, és a hallgató, aki betelefonált, ő ott lakott mellette, és hallották a nagy csattanást, meg az ő lakásuk volt egyfajta ilyen főadiszállás, mert ott volt telefon, és onnan a telefonáltak, meg, meg intézkedtek, meg, de... meg ő is hallgató, meg teát főzött nekik. Egy nagyon csúnyos, hát, reggel, mikor én fölvettem a szólatban uh -huh. mesélték a Igen. Hát ezzel, mint egy keretes szerkezet lesz, mert Urbán Tamás a műsor volt, és most a fogaskerek balesetével fejezzük be a műsort is, nagyon szépen köszönöm hogy telefonált. <gül> Oké, okay, Köszönöm én hallás. A mai műsor szerkesztője szokás szerint. Árva Brigita volt, segítségemre volt, Kemény Dániel, Erdei Tünde, eh, eh, Kardos Józsi és Huan, eh, Panxod Miklós hallották egy hét múlva, ismét, annó Budapest eh, v Igen. A most hallott műsort is megtalálja a honlapon www.klubradio.hu A szó elvész, de a hang megmarad.